Okej, hävda välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton avsnitt 110. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Ja! Yeah! Och i dagens avsnitt kommer vi prata om eh, mer om Destiny 2. Vi kommer prata mer om Zelda Breath of the Wild. Och Färnan kommer prata om spelet Lego Marvel Super Heroes Universe in Peril. Veckans ämnen är Comic-Con Stockholm 2017 och topp 5. Protagonister Men först fönan Vad du nörda för kul? Och först, var det bra på resan förresten? Ja! Jag har faktiskt haft askul eh, Dock så är jag trött som fan Måste jag säga <laughs> Ja alltså i vanliga fall så kliver jag upp vid Ah men Alltså jag har en kilometer till jobbet mm. Jag börjar klockan sju på morgonen Så att Jag kliver upp där 20 över Halv sju ungefär ah. Och går bort till jobbet Så hinner jag lagom dit Svep en kaffe och så ut och jobba liksom Nu i helgen Alltså oftast så vill man ju sova längre På helgerna mm. så är det ju bara mm. Jag har gått upp sex Prick Hela helgen Jag är helt jävla sopslut För att torsdag kväll, mm. jag, jag åkte i torsdags Kom hem i söndag mitt på dagen mm. I torsdag när jag kom dit Då eh, tänkte jag så här, Åh kul kommer till ett nytt ställe Det händer nya saker aldrig varit här förut. Så att jag började leta omkring vad jag ska göra för någonting eller hur den här helgen ska gå till ens. Mm. Och då har de ställt ut så här små partytält där de har satt upp en jävla massa lappar och grejer om olika turer man kan få åka. Alltså för att, jag var åkte för att köra motorcykel en hel helg. Ja. Och då har de ju anordnat så här ja ah, men klockan åtta går det, den här turen, den håller på i två timmar och den Går på sådana här vägar Och så fortsätter det så, liksom alla möjliga olika svårighetsgrader och alla, ja Jättemycket olika att välja på okay. Redan på torsdagen där, och då är jag framme till 4-5 någon gång på eftermiddagen Då tänker jag så ja ah, men jag springer upp och kollar Så bara, ja, ah, vad är det här, kvällstur? Fan vad coolt, så redan på torsdag kväll Klockan åtta drog jag ut på en motorcykeltur i två timmar, <laughs> okay. medan det spörregnar. Jag har aldrig varit så spänd i två timmar <laughs> någonsin tidigare kan jag säga. För jag åker på grusvägar och det regnar och det, och det gick enligt mig ganska fort. Mm. Ja, och så går vidare till, och det här fortsätter jag göra hela helgen, alltså åka kvällsturer Men är det guidade så... tur att det är någon som kör ja. först och visar och sen är det bara ett helt random gäng som ut och åker? Exakt, ah, ja, ja det, det, det var två stycken, två oftast i alla fall, två turledare för varje grupp om man säger okay. En som åkte först och en som åkte sist Och sen åker man bara, den här sträckan liksom okay. Och så stannar lite här och var när det var längre turer liksom ja, precis. För, för att titta hur det ser ut och liksom bara känna av och kolla att alla är med och sådana där mm. saker Ja Så att Jag har haft heldagar, hela helgen kan man säga För fredag, då åkte jag, skulle jag ut och åka kvällstur den med, mm. såklart Den började 22.00 <laughs> okay. istället Och höll på fram till 12 ja. Och den avslutades längst upp, jag var i Cefsen. Ja. Den avslutades längst upp i skidbacken okay. Och det var helt stjärnklart Det var skithäftigt Verkligen det, det, var lite, det var faktiskt riktigt riktigt, riktigt häftigt Var ute och åka på skogsvägar och liksom i, Där det är blött och ledigt Och liksom mm. så här. och så bara avsluta med att få kliva av hojen Och bara titta upp på himlen Med massa stjärnor överallt Nej det var magiskt faktiskt Så att jag, är lite, jag är lite sliten kan man säga så Det är ja, absolut Men Var det mycket var det blandade vägar eller var det mycket leråkning Jag tänkte Nej då, nej, det var, jag åkte väldigt lätta turer också ja. Så det, det, var, det var något vattenhål här och ja. där Liksom så här en meter eller någonting sånt där som så man fick åka igenom lite vatten och så Så det var ingen fara de jag åkte på nej, jag tänkte, Men det fanns det någon... de turerna ja. som var mycket, mycket svårare än den jag åkte ja. Och där, jag fick höra att det var ju bara Alltså, ja. det var ju kärr ute i skogen typ när jag tänkte, om det är random folk, är det så att man ska ha en viss motcykelklass eller kan vilken som helst komma? Alltså, de flesta som kom dit mm. var ju ändå lite äventyrshojare. Ja, det var det jag tänkte. Alltså, är. Det, det, det är ingen liksom stadsglidare eller någonting sånt där som kommer dit. Men man kommer väl inte med sig custom-shopper och ska sitta lågt och sitta inom sådana vägen? <laughs> nej, det, nej, det gjorde man inte. Det kom några liksom lite... Vad ska man säga då, specialbyggen eller typ så okay. Men det är ingen, ingen shopper eller i, <laughs> liksom någonting sånt där konstigt utom, Och sen fick man ju välja själv med svårighetsgraden De var ju uppdelade precis som en skidbacking okay. Typ så här, grön, blå, röd, svart liksom Hela det mm. kittet fanns liksom även på de här turerna Så att, nej det var, det var riktigt riktigt häftigt faktiskt mm. det, det, det är någonting jag kommer att försöka göra om oh, nice. Flera gånger Ja, men vad har du fått nördat då? Blev det någonting på... Eller var det bara sova när du kom hem sen? Nej, då, det var lite grann faktiskt. Eh, var, jag vet ju, du rekommenderade efter att jag höll på att prata om Lego Hobbits inne i mm. Så rekommenderade ju faktiskt du Lego Marvel Super Heroes. Och det skaffade jag för att spela. Mm. Eh, alltså... Jag vet ju att du inte har spelat. Alltså, du, har du spelat spelet? Jag har spelat Tre Första Världarna, är det? det? Jag har spelat okay. till Fantastic 4. Men vad har du spelat det på? Eh, PC. För att jag får för mig att de här spelen är olika. Det kan nog vara för jag, men har jag är spelat, inte säker. är du det här med Peril som du säger. Det känner ja. inte jag igen, utan jag spelar super bla, bla bla. Så jag vet inte om din är då handhåll ja, variant om det är det som. Exakt, för jag börjat fundera om, om, det är, om det är så att det är lite annorlunda, men skitsamma det, det hela spelet börjar med att man får se typ, vad är det, Tony Stark jaga The Silver Surfer. Mm. Och de blir stoppade mitt i luften okay. där, där det är en helikopter eller vad du ska föreställa mm. som hotar att skjuta ner dem båda två. Okej. Okay. Så Iron Man skjuter helikoptern Helikoptern skickar fortfarande iväg en bomb Men den träffar bara Silver Surfer okay. uh, <laughs> Silver Surfers bräda exploderar mm. Och sprider Lego-bitar över hela världen okay. uh, De här Lego-bitarna Kallas för Cosmic Bricks Och <laughs> Och eh, Hela spelet går ut på att samla ihop De här brixen som alla Super evil eh, Alla Erke mm. håller på Liksom att försöka få tag på För att samla ihop dem till Doctor Doom Okej okay. För Doctor Doom vill ha dem här för att skapa Sin Doctor Dooms Doom Ray of Doom <här> För att, <här> för, att <här> för att kunna Antar förgöra världen mm. i slutändan Ja Jag har inte kommit skit skit långt Men jag har kommit en bit in eh, Enligt mig så är det Väldigt väldigt hoppigt okay. För att på vitat så är det i alla fall så Att du får välja liksom Typ ett event mm. eh, Och nu har jag inte det i huvudet Men eh, Vi säger till exempel Eller en händelse uh. säger vi. Och då är det typ så här Centralstationen i New York heter den första typen okay. Och där har du tre banor du spelar. Okej. Okay. Och där spelar du typ som Iron Man och uh, Hulken. Ja. Och där ska du göra li lite små grejer och få tag på liksom... Jag tror i alla fall att det är en sån här Cosmic Brick i slutet på varje sån här äventyr om man säger. Nej, det är Eller det inte. Tågstation. Nej, det är utanför typ så här centrala stationerna för mig. Okay. Det ser så ut i alla fall. Ja, för, då är det ah. min, för jag har spelat exakt lika fast... Då var det ju också Iron Man och Hulken fast inne i mm. byggnaden i... Tågstationer, om de ska säga Men tror inte att det här är inne. Mm. Jag tror jag är ganska säker på att det börjar utomhus i alla Så fall. Sen är det ju spindelmannen. Ja. Och sen är det Black Widow och ja, ja. Haka är det de två. Ja, det stämmer, är det Fantastic det stämmer. Four. Ja, ja i alla fall. Ja. Så vi... Flamman är med bland annat. Ja, Så då kanske det är nästan samma spel jag spelat. Det, det, det kanske stämmer, eller det kanske är liknande då i alla Allt fall. Ja, du säger känner jag igen på något sätt. Men ja, ja. ja då, då är det nog så. Hur som det, jag tycker det. Är... Storjun i sig tycker jag är intressant. Och jag okay. tycker att själva, vad ska man säga, klippen mm. man får se till storyn är jätteintressant och jättekul och bra gjorda för den delen med. Mm. Men jag tycker att de här eventsen, eller de här äventyren, är lite för hoppiga när man bara kör pang, pang, pang, pang, pang, mm. pang efter varandra. Jag skulle mycket hellre köra de första tre. Alltså det första äventyret. Mm. Nästan pausa därefter. Okay. Sen gå in och köra igen. Nästa äventyr. För att nu är det så här: när jag kör de första tre. Jag kör med Iron Man och Hulken. Sen bara sådär så får jag en liten kats in. Och så bara helt plötsligt är jag på ett helt annat äventyr med. Eh, eh, ja, Fantastic Four mm. till exempel. Och bara så här. Okej, okay, ingen förklaring, ingenting utom bara, Du är flamman, kör. Och så kör du tre äh, vet du, avsnitt eller tre liksom äh, små baner. Katsin. Mm. Äh, och då får jag plötsligt så fortsätter du i alla fall här borta på storyn, Liksom. Mm. Bara okej, okay, ja, men skit intressant. Och nu får man reda på vad de här Cosmic Bricksen gör och så bla bla bla bla. Och så hoppar du in och så ska du spela nästa, det tredje äventyret, ja. liksom. Och då är plötsligt, ja, då är du... Äh, äh, Spider-Man, helt mm. plötsligt. Och bara så här, men vänta nu, vad, hur fan... För att det jag tycker är konstigt är att den karaktären du ska spela, kommer du att spelas om, inte ens med i cutscenen emellan. Jag köper ja. ju om det liksom är typ så här, du går från Iron Man och Hulken. I cutscenen så ser du Spider-Man, eller du pratar med Spider-Man. Mm. Och så helt plötsligt får du spela honom. Det hade jag köpt. Här känns det vä väldigt hoppigt. Väldigt så här. Åh, här borta ska vi vara. Och här borta ska vi vara. Och okay. här borta. Liksom, ja, det är lite för... Det flyter inte alls lika snyggt som till exempel Hobbit gjorde. Där det verkligen hade liksom en färdig story. Där du verkligen ska spela igenom allting. Mm. Mm. Så att det, men det är fortfarande så att det, de här Lego-spelarna är ju... De får ju typ någon horn att växa ut på mig För jag vill ju bara spela klart I hela spelet mm. Och bara göra precis som i Hobbit Bara börja om från början Samla ihop alla jävla Lego-bitar Dra ihop liksom Köra 100 på det här med Men ja. det, det kommer att ta en stund till Men det, det är ett spel jag kommer att fortsätta spela Men jag vet inte om det är för att det verkligen är så där superbra Mer än att det trycker liksom på rätt knappar På något sätt ja. bara det, det, det, det är liksom inte Det gör inte allting rätt men tillräckligt mycket rätt mm. för att jag kommer att vilja fortsätta spela det om och om igen Ja det är bra, för det kommer ju en tvåa Ja oh, det är klart det gör, oh, jag, ska, jag ska försöka spela annat än Lego-spel också snart Men mm. det här kommer jag försöka spela igenom bara för att se storyn Sen kanske jag pausar där mm. och kommer tillbaka till det och spelar igenom det igen Absolut. Och tvåan kommer vi prata om i ämnet kommer Con Stockholm sen så vi håller inte uh -huh. på det. Ja, ah, nice, nice. Eh, sen har jag spelat mer Destiny 2 såklart. Mm. Äntligen level 20. Mm, vad tycker du nu Wee! då när du har suttit Wee! en vecka till med spelet? Eh, jag gillar det, mm. som fasiken. Det, för mig så är det... För, det petar nästan på samma knappar som WoW gjorde en gång i tiden för mig. Okay. Eh, det här är faktiskt ett spel som ett av få spel den senaste tiden som ändå får mig så här att. Ah, men jag kanske ska gå och sätta mig framför PS4 istället. <laughs> Eller alltså så säger ah, jag. Jag ska gå och sätta mig och spela ändå. Liksom, jag vill komma tillbaka till det. Jag vill liksom spela igenom uppdragen som finns. Jag, jag vill liksom gå ut och questa. typ mm. Och det är länge sedan jag spelade ett spel som faktiskt hade den inverkan på mig. Mm. Där jag liksom inte. Där du inte är stenhårt bunden till. En story Nej. Utom där du faktiskt får gå ut och spela lite som du vill mm. Sen tycker jag att Destiny gör det Jättesnyggt Destiny 2 Måste jag väl säga Gör det jättesnyggt med att Allt verkar ju inte få Alla uppdrag du gör verkar ju inte få huvudstory Någon framåt Nej, så precis. Däremot så får du ju en jävla massa Historia eller alltså så här, Jag tycker att man kan pussla ihop så himla mycket Av att typ stanna kvar på en planet Och fortsätta köra uppdragen mm. där Alltså, du, du gör huvudstorien för att ta dig till ett nytt Ny planet. Nu tar du det till planeten och så bara kör du igenom äventyren som finns där. Mm. Då tycker jag att man får reda man får så mycket information om själva spelet och hela världen på något vis som gör att det, ja, det, det blir en helt ny nivå på det. Precis, för det som var i Destiny 1 för det som mm. spelade, det var att man fick en grundstory där hela tiden. Men sen ja. fanns det en hel bak, liksom bakhistorien nästan. Som man fick mm -hmm. gå in på typ Jag tror det var Bungies hemsida För att läsa i textform Åh oh, jäklar, Och okay. det är lite det ja. vi får nu i Adventures Att de har tagit bort det där textformet Och du får det utspelet i små segment istället Som du sa, ja. det har inte riktigt med Huvudstorhund att göra Men det har nej, med nej. världen att göra Och det är det som är schysst Ja, okej okay. ja, eh, ja. Det som var lite, jag sa ju det förut Att det fanns inte så mycket Adventures och sånt För att göra, för jag har ju klart ju klart Ganska fort jag hittade sen att man kunde få göra adventures Att man kunde ta upp dem igen hos vissa karaktärer på varje planet Som man kan köpa vapen och sånt av ja, Det verkar ja. som att det är bara samma adventures som man gjort tidigare dock Så det var lite tråkigt För ja, okay. ja, jag testade ja. en av dem bara Ja ah, men kul, jag har fått, jag har fått nya adventures, att skapa in Och det var exakt samma adventures som jag redan har gjort en gång Så det var lite tråkigt Jag fick nya vapen och sånt Men det var exakt samma uppdrag men, men då, då, då då, måste vi så här Nu när jag har tagit mig upp till level 20 mm. Vad går spelet ut på nu? Hjälp mig Det är ju det som är grejen Jag hittar in, jag har tappat mitt intresse lite Okej okay. För det är exakt som Destiny Alla uppdrag är exakt likadana Alla mm. de här Daily quests och sånt, de här uppdrag som kommer lite då och då Är exakt likadana mm. hela tiden Utan det är ju raids mm. och sånt Mm. Och då behöver man väl ett fire team på fyra pers personer? Jag, där. Och jag och vet spela. faktiskt inte om man måste vara fullbemannade men jag är a mm. på att få gå in och prova spela det här. För att jag vill verkligen testa, jag vill se vad det här spelet går för, även i de mm. delarna. Absolut. Visst, har du spelat klart, stor? Nej, jag har inte spelat klart för. Jag har hållit på mitt Adventure och sånt, och sen låg jag sjuk ifrån i onsdags. Och jag kände bara, jag orkar inte spela TV-spel Det visar sig nej. att jag orkar inte spela Destiny Jag spelade Aha! annat som jag tyckte var mycket roligare Men <laughs> ja, Jag tappade Destiny lite, jag spelar lite mer Men jag vet inte Det är någonting som bara inte får in mig riktigt Det är roligt att du och jag spelat mm -hmm. tillsammans Men jag hittar inte energin att spela själv Tyvärr nej, nej. Har, du har du provat att kliva på huvudstorren? Alltså mer att fokusera på det. Alltså jag har ju typ en Sista uppdraget kvar Ja, ah, okej, okay. du är så okej. Okay. Du såg så det är så är liksom, ah, ja. ah. Oj, det är så här: Adventures och huvudstorian känns väldigt lika. Du får ju typ ha förklarat för dig. Det är inte jättespännande mm, att spela tycker jag. Mm, mm. Så därför får inte okay. jag hoppa in i det här igen utan jag har suttit och spelat annat som jag kan lacha mig istället som jag tycker är roligare, mm, Tyvärr. Nej, det är nästan så vi får avvakta lite grann och försöka få vänta in lite polare och mm. lite, lite fler folk som vill vara med och spela så vi kan testa på och köra raidsen med, för det är någonting, som sagt det är någonting jag skulle vilja prova, för att jag känner verkligen att det här skulle kunna bli mitt nya WoW mm. så pass, alltså, ett sånt där spel som jag faktiskt lägger ner lite för mycket tid på Ja, ja men precis, får man en bra grupp jag tänkte tänkt att lägga upp i vår Facebookgrupp och fråga om det är folk som spelar ta in lite gäng, för jag hatar att spela med random folk men när du lyssnar ja, och sånt, nej, det vill inte det jag heller, är, liksom. Det, det, det ska gärna vara någon som vi kanske har träffat, eller någon som, vi, någon, som någon av oss kanske vet vilka de är. Ja. Så att vi liksom ändå. Eller någon som man bara har liksom haft med på Facebookgruppen och snackat ja. skit med liksom. Det räcker exakt, bara exakt. man, liksom inte är helt random man bara. Äh, det är tåligt. Ja, nej, nej det, det värsta är ju chansen. Mm. Alltså, det, det som i vilket spel som helst. Alltså när du ska gå in och bara köra randoms totalt ja, det, då, då kan det ju bli pannkaka av allting. Ja. Man vill ändå ha. Man, man vill ju veta att det är en riktig människa En, en människa som är relativt Vettigt funtad också Ja, precis. Gärna. Men sen, visst, det är inte så att jag, jag har ju spelat lite med det i alla fall Så jag har fått schyssta vapen och sånt Men det här vi tog mm. upp förut om de här färgerna, shader Som man kunde ha på kläderna ja Det irriterar mig nog jävligt Jag sa det förra veckan att jag hade typ fått fem av varje Och sånt där, nej, vissa får ja. du bara en av Vissa får du fem av oh. Ibland får du inte samma på jättelång tid Utan jag har typ såhär, jag men Femton olika färger, men inte alls samma som jag vill ha. så jag har en skitsnygg ja. svart-grön som jag ville ha på hela mig. Men jag kände bara det här är inte värt för mig, så jag satte det på mitt skäpp och min eh, vad heter det? Vad heter, heter de glider? Nej, ja, men typ som ens vad ska man säga? Eh, motorcykel, ska man säga, som man kan åka mm, på mm, i. Mm, så jag satte jag hade två stycken så satte det på dem för de kommer jag inte byta inom en snar framtid. Nej, för vapen sånt det byter jag hela tiden så jag Avsky, de måste ändra shaders För jag har inget problem med att typ Betala för shaders eller någonting Men att de bara försvinner Och så har jag ingen chans att liksom ha dem kvar Det är helt värdelöst mm, mm, mm. Så det var jättesynd När vi kommer tillbaka till det med mm. nu, nu när vi är ändå är inne i det här Hur får jag tag på En sån jävla glider då? Level 20 fick jag en på en gång Jag vet inte Ja, ah, nej, men kul för dig. Jag som har sprungit runt på banan mm. vill jättegärna veta hur man får tag på den här. Har du här? pratat med alla i det form efter att du blev över 20? Så det, ly det lyser grönt på dem som vill dig någonting. Eh, kanske. Kanske inte, för där fick jag av en av dem i alla fall fick jag. Okej, okay, då kanske jag inte pratar med alla. Jag har varit där och pratat med dem tre. Du Vet hon som har glimmer? Hon som är längst till vänster, är det va? Ja, hon har jag pratat med. Aha, för henne fick jag en, men det kan ju vara att jag har fått en random. Men skämtar du eller du bara så här åh oh, nej men jag råkade få en. Jag har två, två stycken men den har jag gjort med om. <laughs> men vad fan? Ja, då ska jag inte prata med henne igen. Jag, uh. jag ska inte prata med henne igen. Ja, men nej, vi får kolla så sagt, vi kan spela tillsammans ja. Men det är som sak, jag har inte eftersom jag har tappat lite intresse men jag vill ju ändå spela mer. Det finns ju så här man ska ju kunna uppgradera sina vapen också så att de passar ja. med, med din power level. Det har inte jag lärt mig var som man gör och såna här men små du, grejer. Men du Det här vet jag eller alltså eller vet och vet Det här råkade jag göra ja. nämligen eh, Om du har ett legendariskt vapen Ja, legendary eller exotic Ska du kunna göra det Ja, för, för är det de gula? Ja, det är exotic ja, exakt. Om du går in på det vapnet Trycker på trekant tror jag det är okay. Där du kommer in så du kan liksom Där inne kan du ändra lite grann och Du kan se lite ja. grejer där, där Du ändrar shaders typ ja, Det visst. är i samma ställe tror jag ja. Ja. Där så finns det en ikon där det står och vad stod det på den nu då? Skitsamma. Det finns en ikon där på den undre lagret. ni vara? som Ja, ni som fattar vad jag menar. Ja. Där finns det i alla fall du kan trycka på och så finns det infuse. Ja, infuse precis. Ja. Du måste ha ett likadant vapen, samma typ, okay. men starkare för att kunna göra det. Okej. Okay. Är du med? För att det legendariska vapnet jag hittade, ja. det var en ett, ett fusion rifle tror jag det var. På 155 ja. i power Eller i, i styrka Och så gick jag så och tänkte såhär Vad fan ska jag göra med det här jävla pissvapnet då För jag hade ett vapen på typ såhär 220 Ja, ja så tänkte, vad gör jag nu Ja då gick jag in här och började titta och leta och rota som fan För att jag hade hört både från dig och från mm. andra Att gör dig inte av med dem Nej ja, Så då gick jag in och tittade och rotade Då visade det sig att har du ett likadant vapen ja, Vad jag antar nu bara är det ett fusion rifle, Aha. har du ett annat fusion rifle Så kan du infusa dem i varandra okay. Och så blir din får din legendariska den kraften från den andra Okej, okay, så so då behöver inte vara samma sort fusion rifle Utan det räcker bara att det är en fusion rifle Nej, så, så var det för mig Aha. i alla fall För det jag hade var ett annat fusion Aha, rifle okay, Som var starkare än det jag hade Aha. Och då bara, weep så varit mitt legendariska lika starkt som det Ja, precis Ja, men det är så att, det för det är att kolla För som sagt, med, man får ju bara ha en exotic på sig En gul Ja, ja Och det är därför jag tänkte Va? Får man bara en sån? En gul får du på dig Oj Så det är därför, ja. har du exotic, då ska du ju pupp... Liksom, trycka upp dem liksom, infuse. Ja, ja. Och Det är ju det jag visste inte om man var tvungen att prata med dem för jag har ju inte gått in och kollat så. Men det är alltså man kan göra det självmant Det ska du kunna göra ute i fight. Ah, okay. Alltså ute, i, okay. ute på slagfältet. Liksom. Mm. Det ska gå för så gjorde jag det i alla fall. Jag vet inte om jag lyckades bugga det. Då, i nej, sådana men det fall. Något... men nej, jag lyckades göra det. Det låter ganska bra för du har ju två sätt. Antagligen jag har ju tagit sönder alla mina för jag har inte fattat det som man ska göra. Exakt, så jag också men då kan gjort. du ju lämna in de delarna Till de som säljer vapen För att få nya in gems Aha. Och, de kan få, och tack vare dem Får du nya bättre vapen Men ah, då kan okay. du ju ta de bättre okay. vapen Och föra in i dina gamla Ja men ah. då förstår jag liksom hur det, det tänks ah. att man, måste. man får få val helt enkelt Det låter ju smart Ja men det ska ah. jag kolla in uh, För Gör. som sagt jag hade jätteproblem Att komma upp från 214 Och sen fattade jag det där hur mer köpmännen och nu är jag uppe på mm -hmm. 230, men att göra så som du gjorde, då kommer jag troligtvis pumpas upp ännu mer. <laughs> så det mm -hmm. är väl det då. Ja, men schysst. Eh, men som sagt, det är kul. Det är bara det att just nu känns det väldigt mycket lika att jag bara gör samma sak hela tiden, så det är lite uttjatat. Mm -hmm. Men som sagt, spelar du och jag tillsammans, kanske får in några till och gör grejer tillsammans, i då spel kommer skina. Ja, jag, jag hoppas det i alla fall. För det, jag håller med dig, det börjar väl plana ut. Mm. När man spelar själv. Det är klart, det går att fortsätta spela själv utan problem. Men det börjar plana ut lite grann. Jag, jag uppskattar ju mycket hellre att springa runt och göra bara galenskap med andra mm. människor. än att faktiskt köra storrum ja, om man precis, säger Så är det. Uh, men som sagt, det var det du hade gjort. Och... Eh, Nej, no, jag har faktiskt en grej till mm. som jag vill. Det är lite spoiler. Eller alltså, det är lite så här. Hade du kollat klart på hela första säsongen av Där har du kollat klart på hela första säsongen av Gotham? Ja, du har ju. Ja. Jag har sett två säsonger. Ja, jo, jag av... vet. Ja, jag, jag vet, men det är bara så här, uh... hur mycket tycker du spoilar nu? Det är bara ett... jättelite. Det är DC jag tag mig Marvel. Ja, ja. ja. men jag har kommit fram till avsnitt nummer 10 i Daredevil. Okej. Okay. Och det händer saker där som är väldigt, väldigt, väldigt likt serien Gotham, tycker jag. <snittet> Eh, där det, det var liksom sådär Så jag satt och tittade på avsnittet Räknade ut vad som hände innan det hände lite mm. grann Så jag förstod vad det var Och bara, vänta nu Exakt det här gjorde de i Gotham Okej okay. eh, Jag säger spoiler-varning nu För båda de här serierna Det är små, jag vet inte hur, stort det, hur stor Grej det kommer vara i där väl Eftersom att jag inte har kollat klart den Eller vidare därifrån Men i Gotham så spelades det över ganska så snart kan jag säga så, så långt kan vi säga Jag kan inte komma eh, ihåg att det är någonting från Daredevil-säsong 1 som spårar över i säsong 2, Så jag tror inte det ska vara så farligt Okej, okay. ja men då, då, då dör nog ut, det här också ah. ut ska vi se Men De åker till Och vad heter han då? Ben Uric eh, reporten Okej okay. Vet du vem jag menar? Nej Men det är ah, den, bra Den, den, <laughs> men Aha, den ah. som hjälper dem att, Eller ska skriva liksom artikeln ah. Ja Eh, hans fru är ju dålig. ja. Ah. Ligger på sjukhus. Ja. Ah. Ah. Eh, den här tjejen, deras sekreterare. Ja. Mm. Ah, hon tar ju med honom till, uh, upstate, alltså norrut, till någon uh, behandlingshem typ. Okej. Okay. Ja. Ah. Mm. På behandlingshemmet så lurar eller så tar hon eller så vet det. Ah, hon lurar den här reporten i alla fall att ta, ta sig dit för att få titta på. Se om, om han ska sätta sin fru på det här behandlingshemmet. Okay. Eh, det slutar i alla fall med, där uppe, att hon knackar på en av dörrarna där, till en av de som bor där. Mm. Kliver in och börjar prata med henne så här lite snyggt om så här om hur hon tycker det är att bo där och alltihopa det här. Ja. Sen, sen spårar det ur lite grann och liksom såhär, hur, hur var din man och så fick ni några barn och vem är det? Ja. Det är, ja, jag vet Hon... exakt var du är nu, ja. Ja, precis. Det är eh. det jag försöker komma på nu i Gotham, vem det var som gjorde så med. Ja, men inte riktigt. det är inte exakt lika, men det är väldigt lika. Ja. Tycker jag, jag tycker det. För att där så, hur, hur som så, de, de, de hittar Wilson Fisks mamma. Ja. Sen, vi behöver inte spoilera med så, vad som händer eller någonting sånt. Utan bara, ja. de letar reda på henne. Hon är senil och kommer typ inte ihåg någonting. det är väl det som är. Eh. Exakt, Upsen. exakt. Eh, Gotham. Mm. Så, jag kommer, det, här kommer, det här kommer jag inte ihåg lika noga exakt vad som, vad det, eller när det var eller vad Nej. som hände Men eh, den här polischefen mm. har ju sin, vad är det, dotter inlåst Polischefen har sin dotter inlåst? Ja, på vinden hemma, i, ute i någon lada någonstans va? Eller vad är det är? Oj, det kommer jag inte så jag är ihåg <laughs> Där han, jag, det det försvinner jättefort i Gotham ja. nämligen. Det är därför jag, det, det, det är där. skit samma. Jag tyckte det var skitlika. Det bara slog mig så här som fan. <gör> Ni som har sett det kanske tänker likadant så jag ville bara så här ja, lyfta och fråga om du hade tänkt på det, men uppenbart inte. Nej. Alltså jag kommer typ inte ihåg någonting från säsong ett av Gotham. Nej, det, det kan vara därför. För de håller ju på och bråkar med den här högst uppsatta polischefen. Mm. Han som styr och ställer över hela poliskåren liksom. Mm. Uh, och han vägrar ju att göra. Han gör ju bara allting för att liksom irritera, vet du. Gordon. Och nu tappar han namnet på honom. Gordon-typ. Mm. Uh, och för att stoppa honom så lyckas ju de ta reda på vad som har hänt. Eller så här: en, ett, ett skelett i hans garderob, och det är ju hans dotter som sitter. Jag tror hon är inlåst på vinden. I något jävla mansion långt ute i skogen någonstans. Där hon sitter och typ har jävla fåglar och gör. Vad heter det? Halsband och skit av deras skelett. Det, det ringer ingen klocka alls. Jag känner, ju mer du pratar om, desto känner jag igen det. Men jag kan inte säga sätta exakt på vad det är. Men jag känner igen allt du pratar om. Ja. Ah, skit samma, jag säger så här. Då. Gå in och titta. Och så kan ni höra av er och säga om ni tycker att det är lika. Ja. Det är bara det, va? Bara bara. Vad tycker du nu? Då? Du var ju inte sånt stor fan av Wilson Fisk. Förra veckan. Alltså, jag irriterar mig mer och mer på honom, ska jag vara helt ärlig. Det, alltså, det, det blir... Okay. För att jag köper inte det här att han är... Varje gång han, han, han pratar, eller varje gång han är med i, i scenen så liksom försöker de... Jag vet inte om de försöker visa att han har svårt att... att vad heter det? Att... Uh... Prata med folk. För vet att han liksom ser ansträngd ut jämt så här, och du vet. Varje gång han säger någonting. Mm. Han är så här. Ja, men. du då. Alltså, han är så här, verkligen. Ja, ah, det stör mig som fan. För jag ville ha honom snyggt städad och bara liksom. Mm, mm. Bara säger Iskall. Bara svarta ögon. Alltså, det är så här. Det ska bara. Du vet, du ska aldrig veta vad du har, människan Men den här killen så här, Känner man liksom att Vad är det där för, vad är det där för typ? Mm. Vad vill han, typ? Det, det, man, man får inte den respekten för honom Tycker jag Som man borde få mm. För Kingpin Han är ju bara en stark i drömmel I den här liksom, serien mer. Ja, men exakt, exakt Det är lite så jag känner också Han är ju bara stor och stark Och Vad som irriterar mig lite grann och, Dessutom är att han Han tar hand om problem på väldigt konstiga sätt för att vara Någon som Ska vara den mäktigaste, mäktigaste människan i Hell's Kitchen ah, ja. Tycker jag det, det, det är alldeles för mycket eh, Alltså Ja, mörkgränd, det är konstigt Alltså det känns som att det är någon liten pimp mm. som springer runt och liksom Tror att han är stor och stöddig Ja precis, det är för mycket det, mygen det, det... helt enkelt Ja, jag vill ju ha honom bara så här: Mitt ord är lag mm. Och det är det ju inte Just nu springer han runt som katten runt het gröt, liksom På alla, nästan ja, Så att nj, nj. Får se, det kan ju bli så att det blir Att han liksom växer till sig Men, jag får se det, det, Jag börjar, jag, jag, jag tänker Fortsätta kolla färdigt, första säsongen Minst, så får vi se om jag kliver in På säsong två också mm. Ja Och det var det roliga Du hade gjort Ja, precis. Nice. Jag har inte gjort jättemycket med en Destiny. Jag var som sagt sjuk, så jag, jag tänkte spela lite spel. Men jag slog och streckkollade två säsonger av The Ranch, om du vet vad det är, tv-serie. <laughs> nej, nej Finns det vet jag Netflix. inte. Det på Netflix, det är med Aston Kutcher och han som spelar Hide i 70 Show. Så det är alltså Kelsey och Heidi's <laughs> 70 Show. Här mm. är de två bröder som bo på deras farsa typ ranch amerikansk, du vet här cowboy-aktigt, de bara super och bara driver med varandra och jag tyckte den var en jätteskärmig såhär serie två säsonger finns på Netflix jag rekommenderar att kolla in den som sagt, två säsonger håller jag på typ tre dagar <laughs> Är det verkligen bra då? Alltså... Jag älskade den oerhört men jag, ja, jag vet inte det är jättemånga som har sett den, så som sagt, kolla in det. Det är humor i alla fall. Men utöver det så spelade jag lite mer uh, The Witcher 3. Spelade två tre mm. uppdrag. Och sen fick jag helt plötsligt för mig att ta upp Zelda Breath of the Wild igen. Och där okay. har jag fastnat lite igen och äntligen kommit vidare för jag har haft så svårt att komma tillbaka i det spelet. Mm. Jag lånade ju av en gammal kollega. Tröttnade, alltså spelade. Sen köpte mitt eget Switch och skaffade Zelda. Gjorde typ eh, introdelen Som är de första typ fyra shrines Kom ner till att öppna världen Och sen slutade jag spela <laughs> Så det så här helt dött Men nu tog jag upp det igen Och har haft kul och suttit och sprungit igenom och Jag har fortfarande problem med vissa delar För det som sagt helt öppet Jag har ett problem med spelet är att vapnena går sönder mm, mm, Och det har förstört mig att komma in i spelet Att så fort man, man gör två, tre slag och så går vissa vapen sönder Oj. Och så möter du Starka personer ja men Och så har du ett skitbra svärd Och så står du fem gånger så går det sönder Så står du kvar med en pinne liksom bara, <här> Kul <här> så, så jag har haft väldigt problem att komma in Men nu har jag kommit så pass att Jag har flera bra vapen Jag har levlat upp så jag kan ha flera vapen Med mig och sånt där eh, Så nu mm. har jag äntligen Det är som sagt en liten kulle att komma över För att spelet ska bli flytande och den har jag kommit över nu så nu är det roligt. Jag har hittat en häst som tar mig runt snabbare. Ökat upp mina hjärtan, min stamina. Kan ha mera vapen, pilbågar, sköldar. Och lite sån små grejer som man har alltid i början men inte tillräckligt. Tycker jag för att det ska vara kul. Men nu har jag egentligen så att jag kan röra mig ganska fritt i alla fall. Så nu ska jag se väldigt fram emot att få sätta mig ner och spela ännu mer. Och just det är ju på Switch. Det är så underbart jag kan lägga mig i sängen och spela. Jag kan sitta i tvn och spela. Det är bara så smidigt. Det är egentligen bara det jag har gjort. Så mycket roligare än så var det inte. Så jag tänkte att vi hoppar rakt in i nyheter. För jag är väldigt taggad på att snacka om dagens ämne som är Comic Con Stockholm. Shoot! Så, Nyheter! Två nyheter, och den här nyheten tänkte vi, du och jag pratade lite med varandra innan förra veckans avsnitt, för du nämnde att det hade kommit upp en nyhet om PewDiePie och jag sa det, mm. jag tänkte inte ens gå in och kolla på det, jag orkar inte. <laughs> för PewDiePie, han, han är klumpig, han, mm -hmm. men att nyhetsartiklar och sånt, nyhets, vad heter, nyhetssidor har attackerat PewDiePie PewDiePie har mm. motbevisat det och liksom sagt Ja men ni kan inte kalla mig för sånt här Men ni håller själv på med det och sånt Och gjort det väldigt mm. duktigt Så jag tänkte inte mer på det, vi hoppade över det Därför tog vi inte upp det förra veckan mm. Han ah, fuck upp totalt Och det har varit en jävla nyhet den här veckan Som vi tyvärr inte tog wow. upp som Vi tänkte att vi tar upp det nu istället Och pratar lite för du och jag har ju pratat med varandra Och för er mm. som inte har vet vad som har hänt Så är det under förra veckan Under PewDiePie streamade på Player Unknowns Battleground på YouTube. Och så han skickade ut ett rasistiskt uttryck. Han sa The N-Word. Och på en gång sa han att han med det inte något illa med det. Alltså, vänta, vänta, nu, vänta nu. Det, det är inte så här: Han sa inte The N-Word. Han sa det engelska ordet N-Word, eller hur? Ja, han sa ja, hela frasen ja, till ja, en exakt, annan spelare. Ja. Så det är inte så att han, ja. han nämnde utan han sa det till en annan spelare. Och, det det. Vi... och han sa att han menar inget illa mera Nej, jag vill bara tänka, det jag ville ja. säga var bara att det Vi censurerar ordet det, det Ja, för vi vill inte ha ja. vi Nej, men det är exakt jag bara, så att, bara så att ingen tror att Nej. det hela blåser upp Bara för att han sa så Nej, det var han, det han, han ja. har satt sig skitande här. Ja. Så det har varit nyheter Han kom sen ut och bad om ursäkt Och mm. han har liksom förklarat Och säger och sånt där Men det har, liksom, det har gått så långt så att Sean Vanman Medgrundare på Studio Campus Santos som gjorde Firewatch Han har ju, yep. ju fixat ju Så att PewDiePie's Alla Firewatch-videor är borta För de vill mm. inte synas tillsammans med PewDiePie Hur bra, vad heter det Deras, eh, hans video har hjälpt Spelet och sånt där, de, han har tagit bort det För han anser att PewDiePie är eh, Rasist och sånt där och, mm. Hög eh, extremist och extremist. allt där och ja, white ja. power och allt han snackar om liksom. Uh, men uh, så jag tänkte liksom, ja, uh, det har gått, vad heter, det, Joe Rogan heter han här. Han har försvarat att Många inom nyhetsbranschen har attackerat PewDiePie PewDiePie har gått ut och bett om ursäkt. Ja. Men det är inte första gången är det heller. Vi kommer väl alla ihåg det här när han uh, pratar med, jag vet inte vilket land du var ifrån Men de här. Uh, Utländska killarna, jag vet inte om det är Indien Någonstans, var det två snubbar som höll upp i en skylt där det står Death of Juice eller Kill of Jews Död alla judar Och det var ju på PewDiePies order och sånt där Och det har ju varit ramaskri Och det är ju därför det här har blåst upp så oerhört mycket Så jag tänkte Vad tycker du om det här som har hänt nu med PewDiePie? Ja, alltså Jag, jag tror jag kan hålla med jag kan hålla med och inte hålla med alla mm. på något vis. Eh, jag, har... jag tycker absolut att det är fel. Det är absolut superkorkat. Det är, alltså, det är så pantat så att det borde inte vara tillåtet för honom att få göra det mm. överhuvudtaget. Helt uppenbart är det inte tillåtet. Eller alltså det är liksom inte. Det, det, det ska bara inte hända på något vis Nej. känner jag. För att så stor som han är, så känd som han är, så mycket. Helt ärligt, så mycket pengar han har tjänat, alltså då mm. menar jag att så mycket bra businessbeslut han har tagit, så uppenbart intelligent han ändå måste vara i många mm. fall, så måste han ju. Han måste ju förstå, han måste ju veta om att det här, så här gör man ju bara inte. Så det, du säger inte så även om du vad du än tycker och tänker och vad du än, alltså hur du än känner när du inte sitter framför kameran och spelar in massa saker mm. så du får fasiken inte sprida såna sådana grejer och även om folk säger nu så här, åh men han sprider ju inte, han såg ju om ursäkt alltså man, jag tycker ändå inte att det är okej okay, för det, det är som många andra har lyssnat på till exempel på på Kinda Funny mm. som, som säger att då, eller Där de även diskuterar samma sak Där de säger just det här att Ordet finns ju i hans ordförråd mm. Det betyder ju att han Det är ju inte första gången och sista gången Han använder ordet Nej. För jag, jag kan inte se mig Jag kan inte ens fantisera ihop Ett scenario där jag skulle Använda det ordet mm. till någon annan Medan jag spelar alltså jag, jag kan inte ens hitta en, en situation Där jag skulle använda det När jag satt själv ens. Alltså om jag sitter här hemma och spelar och det går riktigt skit dåligt, så finns det fortfarande inte, det finns inte mm. att jag skulle använda det här, alltså att jag skulle säga någonting sånt. Det, det, och, och på det sättet så anser jag att det som har hänt är helt rätt. Jag tycker kanske inte att alla ska, ska göra det här, men däremot så hoppas jag verkligen att det här är en veckaklocka för PewDiePie, att han verkligen förstår att jag, jag lär nog fan lägga i en andra växel mm. på det här och faktiskt bara skärpa mig. Mm. Däremot, så kan jag hålla med, däremot så kan jag tycka att även fler skulle ställa sig upp och ta en, stä ta, ta en ställning här om och när det händer igen. Mm. Skulle det visa sig att det händer en gång till då är det ju helt uppenbart att han inte har lärt sig av den första varningen. Mm. Då tycker jag på riktigt att man borde dra in fler spel för honom det, det, det, För det finns liksom ingen mening Det är så himla många som tittar på hans klipp Det är så himla många som kollar på när han spelar När han gör allt sånt Alltså Allt han gör Alltså det är ju därifrån vi lär oss Det är därifrån vi får saker För jag menar det är inte bara som du och jag till exempel Som är liksom börjar närma oss 30 snart Som, som tittar på hans klipp Nej. Utan det är ju yngre människor också och jag menar, det är lika mycket som vi lär oss av hur våra föräldrar pratar och hur de säger saker och ting så lär vi oss ju precis lika mycket av de vi tittar på på nätet idag. Mm. Så att, nej. Jag tycker att det är fel. Skärpning, det är alltså... Nej, det, det ska inte tolereras. Nej, och det är ju så att man Visst, jag har dragit sådana här skämt när jag var yngre och sånt. Och man har varit ju jävligt dum. Men det är ju så att man har ju mm. växt upp. Och mm. snubben är i våra ålder. Ja, exakt. Finns, exakt. Vi skulle absolut inte säga det utöver. Och jag har dragit dåliga skämt även i den här podden förut. Så att om mm. asiaten inte kan köra bil och så Och det är jättebra. Och det, när sådana här grejer kommer upp, det får mig att tänka. Och bara fan mm. så här, det är det för. Det är tur att det inte vi har så många lyssnare och liknande. Men det är som sagt, jag har också jag skattat på sådana här skämt. Som Eddie Griffin, mm. han gör jättemycket sådana här skämt. Men det är på en humornivå. Och, liksom, visst, det får mig inte Jag skulle aldrig ha det skämtet vidare. Jag skulle aldrig ha upp de skämten här. Men, För jag, känner... men, men jag skulle. Alltså, det, det, jag må, måste faktiskt säga, eller kliva in som försvar också. Det är en annan sak när det är. Alltså, det är en annan sak när det är skämt. Ja, precis. Alltså, alltså, det blir en helt annan. Alltså, nu säger jag inte att det här skulle försvaras genom att, åh, han skämtade ju bara. Utom. Det är en annan. Alltså. Det blir en annan, annan vinkel på det mm. När det handlar om faktiskt rent skämtande också ja. jag, det, det försvarar inte vad han har gjort, absolut inte Menar bara det att hade det varit någonting sånt Då hade man kanske fått sätta på sig ett par andra glasögon om man mm. säger. Alltså, När man granskar det här, självklart men Det finns sånt och det tas upp i humor och sånt där men det måste ja. göras på ett snyggt sätt. Men det betyder inte att det är okej på ett sätt heller. Nej. Att det, ta, det tas upp och sånt. Jag har garanterat om jag skulle aldrig göra att dra de skämten själv och liknande. Och det, det är ju massor sådana där grejer. Men det som hände med PewDiePie det var att det var inte skämt. Utan det, han tog det ju ute. Och sen kom på sig själv. Men det får absolut inte hända. För visst, PewDiePie är streamer, han är youtube människa men PewDiePie är ett märke också. Det är han, han är liksom... Felix heter han. Felix är personen. PewDiePie är hans varumärke nu. Han mm. har ju själv smutskat sig. Och han är den största. Han når ut i så många... Är det någon som absolut inte får göra det så är det han. Och det är därför det här tas upp mm. hårt. Jag hoppas att det tas upp lika hårt på andra utöver det här också. Men mm. jag tycker också det är viktigt att just PewDiePie för den här skiten. Att han inte kommer ut med allting. Att han, eller mm. kommer överallt, att han står högre upp än alla andra utan ta, nu har han gjort fel då ska det tas upp jag måste ge han ja, beröm dock att det här ursäkten han gav direkt efter var jättebra han sa det, att det finns det här är jättedumt av mig, det verkar som att jag inte har lärt mig någonting av mina tidigare liksom, misstag som det här med judarna och det där, han förlorade ju hela mm. Disney-kontraktet och allting han har inte lärt sig någonting, han tar fullt ansvar för det här, det är jättedumt och han sa liksom, förklarade. det för det värsta jag visste, det var det med jude och det. Det var att han sk skämtade bort allting. Han smutskastade mm. tidningarna för att ha tagit ur, liksom ur vad heter det, Uf ur... kontext, ja, eller vad heter det, context. kontext. Kontext, ja, jag det inte på svenska. Ja. <laughs> och jag liksom sådana det, där. Ja. och Visst, men varför drog du det skämtet från första början? För det var ett väldigt smaklöst skämt, jag tyckte inte det... Det var inte humoristiskt, han, han försökte, han gick över gränsen men det var inte roligt. Och sen började han attackera Nej. fram och tillbaka och tog inte sitt ansvar. Och det var det jag hoppades, när jag såg den här nyheten, allt jag hoppades på, för då hade han inte kommit ut med ursäkten. Allt jag satt och hoppades på var bara, gör inte smaklöst, för då är du borta, du kommer inte komma tillbaka. Han gjorde det snyggt, han tog på sig sitt ansvar och det var bra. Mm. Sen har han kommit efteråt och börjat chaffa om det här med Firewatch-videon och sånt och så börja prata om det. Och Då fick jag det här: Har du har inte tagit ditt ansvar ordentligt för nu börjar han snacka om att ja, men varför ska de ta bort mina videos? Skit i det. De, bara, men det. de har inte rätt att ta bort videorna för det här är en gråzon. Skit i det. Det är liksom du gjorde fel. Ta ditt kast med har och ta bort men, videorna men, men vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Eh, de får inte ta bort videon. Nej, för det är en gråzon. Eftersom de äger. Vad heter det? Varför, varf, varför är videon borta? För att de har tagit bort den. För att. Vad heter det? Hur har de. Vänta, hur kan de ta bort någonting som är upplagt på hans sida? För att de har. Alltså det är något företag de har gått via som har tagit bort censurering och tagit bort det. Och det är ju det som diskuteras. För ja. vissa pratar om att. Uh, nu, det här får ni läsa För nu pratar jag bara det jag har i huvudet Ja, ja, ja men absolut uh, absolut PewDiePie, eller de snackar om att det här är vårat spel Det är våra visuellt, det är vårt jobb Det här är vårat mm, spel, mm. vi får göra vad vi mm. vill PewDiePie ja. och andra så här contentutvecklare Pratar om att mm. visst, det är ert spel Men han har ändå lagt en Kommentatorspår på det Han har klippt mm. upp videon Han har redigerat, alltså har han gjort Sin grej av det Lite som en dokumentär och sånt. Så han har ju rätt att lägga upp det och liksom äh, det? Ja men det här är nu min content. Jag har använt det ja. att, och jag har fört det vidare. Och det är ju det. Det här är, det har aldrig kommit upp i rätten eller någonting. Det är därför det här är en gråzon. Har PewDiePie mm. for, det fortfarande är rätt att ha videon uppe eller har äh, det? Firewatch TV men. rätt att ta bort det? Det är det man sitter nu och diskuterar. Och det är, det, ja. det är ju det som är den diskussionen som PewDiePie tog upp senast för hotade inte för jag tyckte jag läste någonstans hota inte Firewatch-teamet med att om du inte tar bort det här mm. så kommer vi att ta dig till rätt. alltså kommer vi gå vidare med det här? Uh, så enkelt är det för dina klipp ska bort. Ja, uh, jag fick som jag hörde svaret ett annat företag som har med censurerat uh, som har tagit bort jo, den. Absolut, absolut. Men, men jag, jag, har, jag ska inte svärda på det. Men jag är ganska säker på att jag läst någonstans i hans uttalande uh. att Försvinner inte de här så kommer vi yrka på, på copyrightlagen och, och vi kommer att gå vidare med det här ja, precis. Om, du nu, om du nu känner för att gå emot oss ja, precis. Men som du verkar säga är det aldrig någon som har tagit upp det Det är därför det är en gråsul. Nej. För exakt. Nintendo jo, men... har vi gjort det här förut Att Nintendo ja. tog ju alla som har våra videos Ni får ha videon mm. uppe Men alla pengar ni tjänar på de videorna går direkt till Nintendo ja. Så ni får ha det uppe ja. Men ni kommer inte känna någonting på de videorna och det är också nej. så här. Har, har de rätt att göra det har de inte, för det, och det har man aldrig liksom tagit upp ordentligt. Nej, och det är det som nej. är svårt, men det kan vi gå in i en framtida. utan det som jag tyckte var, det PewDiePie som jag tyckte var med det, den delen, var att skitsamma började inte bråka med Firewatch för att de har tagit bort din video. Ta bara ditt skast. Men sen var det så här, visst han blev attackerad av eh, han där, vad var han hette. Eh, som PewDiePie tyckte eh, eh, Sean Venman att, mm. för han sa ju det med det här att ja, PewDiePie är liksom eh, extremist och allt sånt där. Mm, mm, mm. Visst, mycket som har tagits har tagit ur, liksom, ja, som vi sa humor och sånt, att det har klippts och nu har man bara tagit i grunderna. Jag tror personligen inte PewDiePie är rasist eller någonting. Han har bara jävligt dumma val. Ja. ja. Men det betyder inte att PewDiePie här liksom ska hålla på och fightas. Ja, men ta inte bort mina videos. Utan vill, någon, vill folk ta bort dina videos, låt dem göra det. Bråka inte med dem. För du har fuckat upp och du får ta ditt kast. Det är det jag tyckte var lite svårt. Liksom. Det, det här låter ju som att... Det här är ju skit. skitdumpt. Jag, jag, jag visste faktiskt inte om att han hade gått ut och börjat prata om att det här var... Eh, alltså Börja svara på Firewatch-grejen. Mm. Äh, det är senaste det jag videon jag såg idag. Ja. Så, ursäkten var jättebra. Men ja, nu när, han, det jag nu med när han går vidare med hela alltihop det, det alltså, kunde inte... du de ha skippat. Du behövde inte ta ditt kast, gå vidare. Den här videon där du håller på, ta inte upp det i det här sammanhanget. Ta, gör en helt annan grej och prata om det. Om du vill just prata om det här med gråzonen om censurering, om det här med vem har rätt till vissa videos och sånt där, gör mm. inte det nu. Det är väldigt för mig, jag personligen tycker det är smaklöst. Ta ditt kast mm. bara och låt det vara, liksom. Jag, jag måste ju. Jag måste ju hålla med. Jag, tyck, jag tycker dock personligen att skaparna av spelet har ju all rätt i världen. Mm. Tills någonting annat är bevisat mm. skulle jag vilja säga. Så, så långt kan jag sträcka mig. Eh, rätt till sitt material. Mm. Men är det är väl samma med musik, och det är väl samma med allting annat också, eller? Ja. Så, så, så långt förstår jag det sen att man kan blö, alltså liksom blunda eller släppa igenom fingrarna för att de tjänar pengar mm. på det. Det är väl en annan sak, Precis. men hur som så tills det är bevisat motsatsen så kan jag tycka att de har ju all rätt i världen att säga att nej vi, vi vill ju faktiskt inte att du spelar vårat spel någon mer. Nej, för det som är, äh, ju, men... det är ju det är här med parodier och liknande, som parodilåtar ja, och sånt. Ja. Det är ju det han Absolut. vill, de vill ta upp här för det är ju liksom, det är inte spelet rakt igenom utan det är konversationen. Det är ju det man ja. fightas om. Och, men jag håller ju med dig. Det här, är, det här är inte ren parodi att han har gått in och ändrat varenda röstinspelning och sånt där. Utan han ja. sitter ju och har det i bakgrunden samtidigt som... Ja, exakt, exakt. Jag gillar, jag vill inte att man ska ta bort... Eller jag gillar när företagen låter... Det här Nintendo mm. håller på med att vi ska... Vi, ni får inte tjäna inga pengar, det tycker jag är idiotiskt Det tycker jag är jättedumt, Nintendo mm. kan inte vara så trångsynta Men har du fuckat upp Och de vill inte att du ska ha det Då tycker jag, amen, låt det gå Och börja inte bråka med dem När det är så färre Det färg. är exakt det, det, det, och jag, jag måste få kommentera här biten med Det låter ju bara pantat mm. Varför ens ge sig på dem Det är ju bara, släpp det och gå vidare Hur många andra spel har du inte att spela mm. Alltså jag menar det måste finnas mer det är, det är precis som du säger Nico Det måste ju bara vara, stå ditt kast pff, Fimpa de videosarna Du måste ju kunna fylla upp de videosarna med Massa nytt content redan dagen efter Om du skulle vilja Det måste vara så enkelt att bara kliva vidare och Säga, jag gjorde fel Mitt fel jag tar, jag tar det här Jag går med på det här Det här är det straffet jag får för att jag har gjort bort mig Skjut undan den biten Försök bevisa att du faktiskt inte är den som de, har, de påstår, det, påstår ja, att det du är det, det är ju det enda man kan göra i ett sånt här läge kan jag tycka personligen mm. Att Det är ju bara att gå ut där och bevi alltså bevisa med nya klipp, med nya videos, nya, alltså allt Att jag är inte den de påstår Nej. Jag är den ni alla tycker om och den ni alla vill titta på mm. Den är jag, inte det som de här påstår det, det gör man inte genom att gå ut och säga Nej, det var deras fel mm, nej, precis. De är elaka Det de hjälper ju för fan inte ett skit nej. Gå ut där och fortsätt med det du har gjort Jättelänge, det du har gjort så bra Så länge, mm. helt uppenbart Så att, nej, Nej, och jag säger, lyssna dumt. ni på det här Och liksom, ni tar åt er Av allt det här och sånt Gå in och kolla på videon själva så att ni får era uppfattning För det här är liksom hur jag såg videon så jag hade liksom suttit och kollat Först på PewDiePie Jag kollat lite Det här Joe Rogan Och sånt där Och där de försvarade honom Och jag bara ja, men jag håller ju med dem också Att det här Att han blev ja, ju faktiskt Det blev väldigt påtryckt ur, liksom. det, det var jättedumt och sånt där Och så kollar jag på heter han, Jack Jacksepticeye Som Rakt upp och ner PewDiePie Du vi vänner Och så kollar han rakt in i kameran och jag vet att du kommer se det här. Vad fan tänkte du med liksom och så här? Och jag bara ja. ah, men det är bra att de också tar det här på allvar och sånt där. Ja. Och sen direkt efter såg jag ju den här videon. När han började prata om den här videon och jag bara ah, men det är intressant take att det här med vem som har rätt och sånt. Men sen började det ägna vidare och det var då jag blev lite less på hur han började prata mm. om att det inte är rätt läge helt enkelt. Ge ja, upp det. Mm. men som sagt, kolla på videorna själva och ta er en uppfattning. Jag tyckte bara det var smaklöst Den andra videon han släppte, inte ursäkten, den var bra. Det som kom efter blev alltså jag, här jag nej, sluta. Det det ja, nej, jag kan ju bara säga varför inte bara låta det vara? Mm. Alltså gå vidare. Du har ju släppt ursäkten. Den är bra, den är snyggt, det är allting liksom är, det är klockrent. Mm. Gå vidare då bara. Gå vidare med liksom flaggan högt. Ja, han kommer inte kunna vinna den här striden, så är det. Nej, så det är det jag menar. Hur, hur fel man ändå tycker att det är ja. om man tycker att det är fel att de kan ta bort hans videos mm. bara sådär. Det spelar ingen roll hur fel man tycker att det är. Då lär man fan sig till att bevisa mm. att nej, ni får inte. Inte bara gå runt och liksom säga, åh nej, åh nej, åh nej eller liksom det, det hjälper inte att prata på, Nu syftar jag inte till honom utan jag syftar till alla mm. Det hjälper ju inte att prata om det På nätet och då. då lär det ju faktiskt bevisa Att jag har rätt till det här precis. men som precis så som att... du sa där Han är en grym affärsman för han har kommit så långt han ja. ja Det här misstaget, se vem som helst Att det här får du inte göra Så Nej, det, här, det här måste han Kunna veta också och Alla runt mm. omkring och, det är ju det som är farliga med att vara content att du sätter upp, för jag skulle aldrig klara av det PewDiePie gör, och släppa grejer nej. varje dag. Det här vi håller på med nu håller på att liksom, gräva ner mig totalt och det är skitjobbet med liksom, men jag gör det för att jag gillar det. Mm -hmm. Men det är också man måste kunna kära på sina grejer, att man behöver inte ta upp allting man gör. Skippa det. Nej, och det, det, det var det, nu tyckte jag han hade gått för långt helt enkelt. Ja, absolut. Men vi hoppar till nästa nyhet som är lite roligare i alla fall. Och det var ju att eh, Det har varit Nintendo Direct Och den senaste så blev det en hel del Nyheter eh, Senaste var att det kommer komma en eh, Mario Odyssey Switch Variant Och eh, då får man eh, Ett par röda joy En Mario Odyssey tema eh, Switch-väska eh, De övslöjade också Mario Odyssey bröllopstema Amiibo Vad det nu kan vara jag har sett den här vad heter det Hatten som man kastar Den är ju vit Och ser lite så här bröllopsaktig ut Den är vit mm, höghatt mm, mm. Så jag tänker att det kan vara lite sånt då. Eh, Vi fick reda på att Xenoblade Chronicles 2 Har fått ett släppt datum Och kommer komma till Nintendo Switch i väst Den första december i år eh, Skyrim på Switch Kommer komma den 17 november Och det har jag testat Så vi kommer in på det i ämnet Doom och Wolfenstein 2, The New Colossus, kommer komma till Nintendo Switch. Doom anländer till julen, medan Wolfenstein 2 kommer någon gång 2018. Uh, Kirbys nya spel som kommer till Switch kommer heta Kirby Star Allies. Och 3DS-spelet Kirby Battle Royale kommer att släppas den 19 januari 2018. Det kommer komma ett nytt Mario Party vi namn Mario Party The Top 100 till 3DS- med fokus på minispel från tidigare Mario Party-spel. Och sist är att Minecraft är ute till 3DS för första gången. Eh, Helt det grejer. Var det någonting som lockade till dig? Alltså jag blir ju bara mer, mer och mer sugen på att skaffa min egen Switch. Mm. Det, det, så, så långt kan jag ju säga. Det, jag blir bara mer och mer taggad på att faktiskt införskaffa en till mig själv. Mm. Uh. Det det är en bit kvar. Det är fortfarande en bit kvar. Men det, det närmar sig. Det närmar sig, absolut. Mm. Det, det, det börjar komma rätt mycket bra spel till det. Alltså. Mm. Jag har ja, just testa en del som vi ska prata om. Men det som var med den här Nintendo direkt som jag tänkte. Mycket bra. Mm. Någonting som jag inte fattar ett dugg vad de håller på med. Super Mario Party. <laughs> eller vad heter Mario Party? Till 3DS. Ja. Ja. Varför till 3DS? Det är ju så dumt För hela, om ni kommer ihåg första Switch-reklamen Allt var att du kunde mm. ta med dig Du kunde ta Switch, ni ja. kunde dela Perfekt Mario Party till Switchen Nej, det kommer till 3DS Varför? Ja, det är Varför är inte till Switchen det, på en gång? Liksom? Det, det är hela första reklamen Exakt, Mario Party Ta med, sätt i mitten och så sitter ni bara och spelar allihopa Nej, kommer till 3DSen Ingen kommer spela det där på 3DS. Vad tänker ni med det? Men varför kommer de att släppa det senare till Switchen, tror du, eller? Något, jag vet inte om det här kommer komma. För då borde de ju kunna sagt det nu på en gång. att Det kommer till 3DSen och Switchen. Så jag kan hålla med, det låter ju jättekorkat. Och visst, det kommer säkert kommet, Men när? Det är, det är en annan sak. Men det var de få nyheterna vi hade. Eller ja. vi kan ju ta upp det. Trodde du någonsin att är Doom och... Vad heter det? Wolfenstein 2, The New Colossus skulle komma till Switchen. Doom fattade jag ju aldrig. Mm. Det, det hade jag ju aldrig gissat någonsin. Men är det är det, alltså är det, det samma Doom som släpptes här för något år ja, sedan? Ja, Doom från, var det förra året? Och sen New Colossus. Ja. Wolfenstein 2, The New Colossus. Det är ju det som ja. kommer som inte har släppts. Det kommer ju komma till alla och nu kommer det till Switchen ungefär samtidigt som det verkar. What? Okej, okay, shit Det betyder att Switchen är stark, troligtvis starkare Än vad vi alla trodde Eller så är det så lätt att ändra på grafik Att de kan dra ner För det kommer ju inte kunna vara lika starkt som de andra Men nej, om du nej. kan jobba på allting samtidigt Det betyder ju att Switchen ändå klarar ganska bra För det, det var ju det jag trodde var problemet Att det är så svårt det, det är därför vi kommer bara få massor med portar Eftersom då tar man PS3 Och så bara för över För det är ju där nu tar man även de nya spelarna och bara downsizear lite och få plats. Ja. Jag tyckte just Doom, det var en cool nyhet. 2, the, the New Colossus, det var där jag blev jätteförvånad. Att wow, det här är coolt. Ja, alltså, det håller jag med om. Det låter ju skithäftigt. Och, det, dock så vet fan hur, hur Doom kommer att vara spelandes... Jag vet inte, det är ett sånt där spel som jag antar inte är tänkt att spela handhållet dock. Nej. Men jag vet inte det, det, Man får nästan prova för att se Båda de här spelen, så här, första persons skjuta dig, så här väldigt snabb och allting eh, Ja nej, jag, Om jag ser jag skulle Det här är två spel som är coolt Att det kommer ingenting jag någonsin skulle skaffa till Switchen Nej men för, för jag får för mig Att det kommer bli väldigt lätt åksjuk Om jag ska sitta och alltså Ha stora fina mm. Switchen framför mig Och så försöka köra alltså Wah! FPS uh, no. Men det... Switchen för mig har blivit Det är de exklusiva spelen ja, inget ja. annat skaffa ut i den Alla andra nej. spel skaffar ut i de bättre Alltså <laughs> De kraftigare konsolerna oh. för Doom jättevackert Wolf of State 2 kommer vara jättevackert Varför vill jag ha det downsize när jag har de andra konsolerna liksom? Det är coolt för mm. de som bara har Switchen Men jag känner ingen som bara, har bara Switchen liksom Nej, nej men det var nyheterna. Det var inte så mycket som var intressant utan var lite bråk med PewDiePie och så var det Nintendo direkt, Annars har det inte hänt så jättemycket, tycker jag. Nej. Räcker nästan. <laughs> vi har ju som sagt <laughs> fått med en hel del. Vi är över en timme redan. så Vi hoppar väl rakt in i ämnen då? Ja. Och innan vi hoppar in i de nya ämnena så tänkte jag att vi tar upp eh, röstningen från förra veckan. Vi pratade ja. om eh, topp 3 gånger 5 och sen tog vi alla ettor så folk fick gå in och rösta på vilka de tyckte var de eller vilka vi gemensamt har som Abitonönnes bästa ja, nu. Hittills i alla fall. Eh, det kommer säkert ta upp sån här i framtiden men just nu är det här som vi alla har rö tillsammans röstat fram till Abitonönnes bästa genom genomtiderna. Vi börjar med spel. De man kunde rösta mellan var God of War, Call of Duty Modern Warfare 2, Ice Climber, The Witcher 3, Wild Hunt och Uncharted Golden Abyss. Uh, hur tror du att det blev? Jag eh, hoppas ju såklart att Uncharted vann. Mm. Uh, jag kan säga så här: Call of Duty Modern Warfare 2 och God of War kom på samma. De kom sist. Okay. På 0%. Oh, oh. 0%. Det är ingen som hade oh, röstat på dem. Oj, oj, oj. Eh, sen kom tyvärr Uncharted Golden Abyss på 13%. Boom! Så Betyder ju dock att jag inte vann. Nej, för sen kom Ice Climbers på 38%. <laughs> Och så kom mitt val, The Witcher 3 Wild Hunt med hela 50% var det som röstade på det. Så mm. Witcher 3 Wild Hunt är Abitur Nördens bästa spel genom tiderna. Eh, sen hade vi... Så so far. <laughs> sen hade vi film. Där kunde man rösta på Aliens, återkomsten, Star Wars, episod 5, The Empire Strikes Back, Scarface, Inception och Die Hard with a Vengeance. Hur tror du det blev där då? Säger ju samma där. Jag hoppas att Die Hard vann. Eh? Eh, på 0 procent, Aliens, återkomsten och Scarface. <laughs> Sen kom din igen på tredje plats Die Hard Vida Vengeance med 14% procent den här gången. Vad Efter det kom Star Wars episod 5, The Empire Strikes Back med 29%. Och vinst var ju min igen, Inception på 57%. Nicole is on a roll! Är det min tv-serie också? Vi får se. Och på tv-serier vi hade Game of Thrones Battlestar Galactica, The Sopranos och Sons of Anarchy. Och du hade Game of Thrones den här gången, va? Ja visst. På 0% hade vi The Sopranos och Better Starship Galactica. Alltså står det <laughs> mellan Sons of Anarchy och Game of Thrones. Ena fick 71%, den andra 29%. procent. Mm. Mm. Och där fick jag ge mig. Game of Thrones vann med 71% mot Sons of Anarchy 29. Boom! Så jag fick ett och du eller jag fick två och du fick ett. Ja visst, det, ja, det, ja, det är ja, bra, Vi hade vi har på bra. Det är folk som gillar vad vi gillar <laughs> uh, Men uh, Ämnen Vi tänkte börja med mm. mitt ämne Som då är komikon ja. Stockholm 2017 Jag var där i helgen mm. uh, Och Mässan är Jag tänkte börja innan jag går in på vad jag har spelat alltså, Mässan i sin helhet Det var ju fredag, lördag, söndag Jag var där fredan. Efter två och en halv timme kände jag att jag hade gjort allt. <laughs> så jag, jag valde där på lördagen. Eh, för det är ingenting som kändes riktigt nytt. Förutom spelen och det som man inte har testat förut. Mm. Men allt annat så var där kändes exakt likadant som tidigare år. Det är samma mm. säljare, samma upplägg. Panelerna var ingenting som lockade mig så då var det ingen idé för mig att åka. Så det var därför jag bara var där två dagar. Och på söndag var jag där med min son. Så jag, då tog jag med honom så att jag fick se lite hur det var för att ha med en sexåring hur han upplever mässan. För det är lätt för mig som 28 att liksom gå och liksom få min uppfattning. Jag, hade, jag har inga barn själv och nu fick jag se lite hur han tyckte det och hur det var att ha ett barn med vad man ska hitta på och sånt där. Mm, mm. Men som sagt, det var inte jättemycket spel om det var intressant. Mm. men som sagt det är ju bara demo så det är som sagt två och en halv timme var allt jag behövde så ska man åka på sådana här i framtiden och just du är inte så intresserad av paneler och sånt då räcker med en dag det kan jag ni behöver inte mer som det som det är var just nu i alla fall för det fanns inte tillräckligt med att kolla upp mm. vad det var som gjorde det det var att jag tyckte det var väldigt mycket mindre spel den här gången vi har ju haft Okej. olika skolor och sånt som har varit och visat upp väldigt mycket och sånt. Ja. Jätte, lite sånt nu. Va? Men vad tråkigt! Och väldigt dåligt utsatt, måste jag säga. För förut så hade man liksom... Allt var liksom ganska ihopsatt. Nu tyckte mm. jag väl lite spretigt. Man gick fram och sa är det här indutvecklare eller bara några som har satt upp en tv med något spel? Nej, det var bara några som hade ett tv-spel. Ja, där har vi Indie. Det var inte så att Indie var bra... In liksom inkopplade utan de har bara i mitten bland alla säljare och så fick man försöka lista ut vilken är det som bara är no, typ community och vilken är det som indie och vilka är det som, det var jag tyckte det var klumpigt i år jag tycker det har varit mycket bättre tidigare år det som, mm, för tidigare har de ju ändå haft typ så här: alltså en gång ja, eller en hörn av hela lokalen har ju liksom varit så här, här borta är indie allt här mm. har med det att göra Det är skolor, det är Alltså det är designers det är, Alltså allt mm. är det I den här hörnan är liksom Indie, så har det känts mm. i alla fall tidigare Och då har det varit skitroligt tycker jag Vi har ju kört Frog Climber Alltså jag kommer ju fortfarande ihåg det här mm. spelet liksom. Och det är skitmycket Sånt roligt som, som har liksom Hänt på en i, I ett sånt utrymme Jo precis, och eh... Det, det, det, man, jag såg in det gången så det är inte det att jag missar ja. den, och jag såg att de var lite samlade det var mm, bara att mm. en, om man säger så här, ena höger sida så var det liksom shopping i mitten ja. en liten gång var det in till vänster var det shopping ja. ha allting mot mitten och vänster shopping och så kunde ni ha in det till höger för om man följer mm. hela bortre hörnet var tv-spel vi hade nintendo vi hade Xbox, sen kom Sony och sen kom Shopping och sen, en liten bit bort, kom Indie. Mm -hmm. Ha Indie direkt efter så att allting håller samman så man vill, istället ja. för att blanda upp. Det var väldigt klumpigt, tyckte jag. Det var inte mycket, mm -hmm. men det, ni hade kunnat koppla upp det bättre och skyltat bättre och allt sånt där. Mm -hmm. Men de nya spelen, det var bett, mycket bättre satsning av Namco, Xbox, Nintendo, Sony... Vilka var det med? Ja, men De olika utvecklarna som var där helt enkelt. Så jag tänkte gå igenom de spel som jag testade och hur demonerna var helt enkelt. Ja. Och först så jag testade var, jag gick till Nintendo-hörna för jag tänkte, ja men Super Mario Odyssey, det kommer ju bli sjuka köer. Ja. Och det var köer eller det var upptagen när jag kom jag kom lite sent för att det var så bilkö för de håller ju på att bygga om i Uppsala just vid E4 där jag åker av. Så jag kom en eh, halvtimme efter att jag hade öppnat upp ungefär. Så jag gick fram. Men Skyrim på Switch var ledigt. Så han som, de som stod vid Nintendo, de var riktigt bra. De försökte verkligen få fram folk att, ja, men här ställer jag här och när det är färdigt, då visar jag det. Så kommer jag till dig och sånt. De, de dirigerade oss jättebra. Det måste jag ge dem en år till. Så jag gick där. Han bara ja, men Har du testat Skyrim på Switch? Ja, fan, vad kul cool, tänkte Jag så gick och tog, tog upp den. Och den börjar direkt vid. Du har spelat Skyrim introt ja, När man kommer direkt ja. upp i öppna världen Man kan få gå upp i direkt ut Ja, ut ur grottan där typ Absolut, ur första Ja, ja men precis uh, mm. Där börjar, där jag fick spela okay. Och jag verkar vara den första Som tog upp det, för det var ju bara där sen kunde jag gå och göra första Det finns som en liten miningområde Direkt nedanför kullen typ Det ja. var orört, det var det första jag gick och testade liksom. Okej, okay, okej okay. Så väldigt tidigt det som var var att det såg exakt ut som på Playstation 3. Det kändes ja. exakt som Playstation 3. Så mm -hmm. jag blev ju inte jag blev inte besviken. Men jag blev ju inte så här överlycklig över, wow, nytt Skyrim. För jag har ju spelat det här på minst fyra olika konsoler nu. Och visst, det som är skärmen är att du kan ta med dig nu överallt jag känner inte någonting att det är vad jag kommer vilja göra. Det här är ett <laughs> Nej, gammalt okay. spel, helt enkelt. Det är sex år gammalt. Ja, ja. Det ser ut... Det har ju kommit en enhanced edition till PS4. Mm. Det här är som hoppat sig tillbaka till PS3. Oh. Så det känn, Det såg inte dåligt ut. Nej. Men det, så, det ser ut som, som jag kommer ihåg det. Men det gav ju inte mig någon så här, wow, jag måste skaffa det igen, för... Egentligen gav det är ingenting Nej, det är ingenting man köper igen för Nej. Däremot så Däremot för de, för de som vi pratade tidigare De som bara har Switchen mm. Och inte har spelat Skyrim Då kanske det är aktuellt Absolut. Men det som jag tog upp tidigare Jag vill ju bara Ha Switch Alltså Switchen för mig kommer bara vara De exklusiva spelen ja. Har jag Zelda Breath of the Wild och Skyrim Och välja mellan, då tar jag Zelda ja. Och liknande Och det, jag kommer, Jag känner att så kommer de, de flesta tänka på något sätt. För det är ju så pass gammalt spel. Visst, självklart kommer det sälja till några. Men som sagt, det, du kommer inte få mer än PS3 och Xbox 360-upplevelsen. Så är det ju. Nej, nej. Men det funkade bra. Det var lite så här, jag tyckte mappningen var lite dum. Eh, för, eller det är exakt som att hålla i PS3-dosen de där att knapparna är upp och sånt. Men det är att de sitter ju så långt i att det kändes. Mm. Det, det tog lite tid att komma in i bara. Eh, inte mer än det. Det är tyvärr så liksom, Det var kul att testa, men det, det enda jag kände på en gång var bara nej. Det var ingen wow-känsla. Alltså. Däremot så är det det är Skyrim på Switch. Ja, det funkar och det var ja. ju det man ville se. Liksom. Efter det ja, jag dock ja. testade du Super Mario och Odyssey. Mm. Känns exakt som på Nintendo 64, Super Mario 64. Okay. Så som man kommer ihåg att går du tillbaka nu och spelar det så kommer du känna klunkigt där. Här flöter väldigt bra. <laughs> eh. det, Okej, okay. det, det är vad du minns Precis. Alltså an, alltså antagligen ganska mycket bättre. Ja, alltså, men det är ju så att det är ja. exakt samma hopp. Springer ja. och liksom, klickar, duckar och hoppar, då är det exakt samma som man gjorde på den tiden. Håll ut mm. upp mm. och klicka hopp Ja men då är det exakt samma bakåt som man har tagit exakt samma mappning Och satt in mm. det här spelet Jag testade ökenbanan Det har man säkert sett i olika demos Och e 3 demos och sånt Öppna världen var skittråkig Den är så tom Det finns ingenting som lockar in Det är en liten stad Och så man kunde gå in i hus och så. här. Lockar mig inte alls Det fanns alldeles för lite att göra där det, det, det var inte Mario på 64 kändes. Mer levande än vad det här gjorde. Utan det här kändes alldeles tomt. När jag kom in i själva delen där man fick plattformandet och sånt. Det, det var kul, det funkade bra. Jag kastade hatten, du var gumbast, du var liksom bara snabbt döda Kastade på en sån här stort bombskott som kommer och flyger. Jag blev den kunde flyga runt lite jag en kul. Det var okej, sen hoppar jag in i en, eh, vad heter det, inte tunnel, eh, man åker ner igen i klåkorna, tratt, vad fan heter de? Tratt? Ja men Mario ner i, vad fan heter de? Eh, avloppsrör eller? Ja, ett, ett rör helt enkelt. Ah, man hoppade ner i en rör i väggen Och då blev det åtta bitar. Man kunde gå längs väggen och så blev det som åtta bitar I där okay. eh, Lite som, du har ju spelat Zelda Link Between Worlds, som man gjorde exakt likadant ah. Precis det ah. i det här spelet Och sen hoppade, kom jag ut i en ny tratt Och då var jag, jag ute i tredje parts världen igen Ja ah, okay. det, väldigt... det låter lite som eh, låter lite som de gjorde i Deadpool En liten vända i, i spelet också Mm där du kom in och så helt plötsligt så har du en, det kanske var 16 banad dock, men skitsamma. det är liksom sprang runt top-down och kikade på, ja, ja Ja, fast här har du en, som du följer bara en vägg, så du har liksom exakt åtta bitars gamla Mario. Ja, ja, Och det funkade jättebra och det var väldigt smidigt att hoppa in och ut och det var en kul grej. Mm. Det var kul för att det fanns inte något mer att göra i den världen. Alltså, det var kul för att det gav mig mm. någonting nytt. Så jag tyckte inte resten av världen var intressant för det var så tråkig värld. Visst, det kan mm. säkert finnas roligare världar och sånt men den här öppna delen känns så onödig för den var så tråkig. Men allting annat funkade fläckfritt. Grafi, grafiskt jättesnyggt. Styrning och allt funkade klockrent. Det var bara värden världen var tråkig tyckte jag. Mm. Visst, det här var ett demo och jag hoppas det. Jag ser väldigt mycket fram emot det spelet och jag kommer köpa direkt när det kommer ut. För det var så pass roligt att spela Jag hoppas bara på mer För det var för lite här också Det var ju Tyvärr så är det väldigt mycket av de här spelen Som man hoppas att det är demo Men spelen är snart här mm. Så det ger mig också lite så här eh, Jag är inte lika hypead som många andra Att oh, det här kommer bli årets spel Och sånt där In, Inte om det är så här lite i hub Så Har man med en hub Då måste den kännas levande Och det gör inte här Gubbarna står helt upp, rakt upp och ner, de rör sig inte ens så det är bara textmubblar över och så går jag bara förbi dem för att komma dit jag ska. Det var inte kul liksom. Det låter lite långsamt. det låter lite lång. Alltså, ja, det låter lite konstigt, om inte annat. Ja, men det, jag fattar inte varför de har en hubbvärld om man inte gör någonting mer. Nej, men precis, exakt. Jag har ju sett det här när man springer runt i mänskliga världen och ser det som typ i ja, New ja. är det ju levande. Men ökenbanan, där var det inte levande alls. Så det verkar som om man har lagt allt krut på ena stället ingenting på andra eller det får vi se när det kommer ut helt enkelt. Absolut. Efter det testar jag det här Pocken Tournament DX som är fightingspelet mm. med Pokémon. Mm. Och det spelade jag på söndag med Neo och lille eh, Han vann. För det här är ett spel. Jag hade noll på vad jag gjorde och liksom jag satt och klickade skickade lite Liksom eldklot eller någonting Jag vet inte hur jag gjorde det, jag fattar ingenting Vänta, vänta, det viktigaste nu Vilka var ni? Jag var Charizard och han var Pikachu <skratt> och, Så jag satt där och klickade Kände liksom Om du tänker tecken Det känns ju i alla fall som att man har lite koll på Nu rör sig gubben hit och sånt där Det här känns ja, bara jag, jag, hade noll, jag, jag är van med att och hade noll koll på väl på med och ingenting made sense. Så till slut liksom. Så jag gick fram lite. Låt honom, lät honom bara Men slå lite på mig. Helt plötsligt hade ingen Lee kvar För han hade spelat skit nu i mig. Jag bara okej. Okay. ja. ja. <skratt> <skratt> uh, vänta, vänta, vänta. Än en gång. Jag måste fråga. Huh. Fick Charizard stryk av Pikachu? Alltså jag fick in typ två slag på honom. Sen var jag död. Jag hade inte en chans. Eh. Uh, är det ett bra fightingspel, Kanske för de som kan det. Jag tyckte det var helt värdelöst. Så, ja. Han tyckte det var skitkul, men det är så här, ja, han, han har ju aldrig spelat ett fightingspel så det kan ju vara därför att det inte är så avancerat. Eller så är det så pass avancerat att jag inte fattar det alls, men på något sätt, jag tyckte inte det var kul helt enkelt. Jag tyckte det var klonkigt och allting. Ja, ja. Efter det så testade jag, gick jag över till Xbox-delen och testade Assassin's Creed Origins. Det här var dock på PC, fick jag reda på sen. Att de hade inte det, det var en sån early build, så den fanns inte på Xbox. utan Det jag säger oh, vad snyggt det här måste vara Xbox One X eller någonting. Nej, det var PC, för det gick jag fram och frågade. What? Ä vänta, menar du allvar? Ja, så det var i Xbox-delen, men alla Assassin's Creed gick, alltså var på PC. Så jag såg, höll jag en xbox dosa men det gick vi PC. Men vad då Vänta nu, vänta nu. Menar du att de inte kunde ha en xbox att de, hade... att de inte kunde ha en X-stå där. Alltså, de hade det på andra spel, men ingenting till Assassin's Creed Origins. För Origins var så tidigt betat att de inte har fått ut det på Xbox om det verkar, utan de har det bara på PC. Yes, okay. Så jag fick, jag fick testa på vad, hur spelet kommer att vara, men jag vet inte hur det kommer se ut på Xbox helt enkelt. Nej, nej, nej. Kändes exakt som tidigare Assassin's Creed i sitt sätt och röra sig och sånt där. Jag... Man slängdes ju rakt in så det här vapensystem och sånt, det fick jag ingen känsla på. Jag var jag startade en öken, kom till typ ett utkiksställe där det var lite någon på som skulle jag försöka spöa på. Mm -hmm. eh, direkta känslor jag fick, det var att det här känns exakt som SS Creed. Några få delar som var annorlunda. Eh, när du har pilbåge så får du upp hur mycket liv det kommer att tas från fienderna över dem, du får som en mätare. Där du säger, ja. nu siktar jag på honom och så kanske i bröstet ja, Men då kommer så mycket av livet försvinna. Och så drar jag upp det lite till. Då täcks hela den liksom, baren av rött. Ja, ja. Det betyder att då kommer jag få headshot att han dör på en gång. Så jag visste exakt hur mycket jag skulle göra när jag använde pilbågen. Det var så här okej, okay, ja men fine om man ska typ ta en boss eller någonting att missa jag det här skottet då måste jag in och attackera honom. Men ja. det kändes det kändes inte lika verkligt Men... som tidigare Assassin's alltså, Creed att för nu kändes det helt plötsligt boom, här kom en bar upp och det jag vet inte, på något sätt kändes det inte så alltså ur kontext om man ska säga. Mm -hmm. Men va, va, för det låter ju jätteskumt. Var, varför skulle jag vilja ha en hälsomätare ovanför en gubbe i ett sådant spel Ja men jag. det är så jag också kände att Spelar jag typ Call of Duty och sånt jag sätter jag ett headshot ja men då dör han på en gång Då ser jag det ja. Här fick jag liksom, ja. kunde jag liksom gömma mig och liksom Följa med och verkligen ja där Nu har jag headshot släppt och då tog jag honom Det ja. gav ju en viss del Absolut i att liksom Vad heter det, Att använda pilbåge Men det gjorde ju att jag gick ju in Och nästan bara ville använda pilbåge För då ser jag hur mycket skada det gör för sen ja, gick jag in exakt, liksom, och exakt. testade bara med vapen. Och då går göra det gå upp bakom och äh, liksom hugga. Det är ju likadant. Ja. Skjuter jag med pilbågen, då vet jag inte vad jag är. Går jag och hugger och så går det någon bakom mig, då kommer han se mig. Så det var liksom... Ja, ja. Jag kände, tack vare den lilla grejen som var pilbågen, mycket, mycket bättre att använda än resten av grejerna. Så jag, det det jag kände liksom... Är det så här i slutspelet också så känns... Bilbågen kan bli OP helt enkelt. Det är väl det jag vill komma till. Men såg snyggt ut. Jag är inte lika taggad på Assassin's Creed längre. Tack vare att det känns exakt som tidigare Assassin's Creed Visst, ja, jag fick bara spela en ökenbana. Jag vill se hur. Man har ju fått det här snyggare när man är i själva Egypten. I städerna där det är vatten och sånt runt in Där det är vackert. Jag hade öken. Det var det jag fick se. Jag fick se. öken. Så det var inte jättespännande. <laughs> Efter det då Då fick jag spela Forza Motorsport 7 På Xbox One mm. X uh -huh. eh, Oerhört vackert Jag en Porsche, eh, körde en Porsche eh, var spelet jättevackert sånt Hur var det då Jag kan börja med Xbox One X Eftersom det var det första Jag såg Det var en stor skylt och här får jag spela det Var det vackert? Det var oerhört vackert Jättetjusigt jag vet inte, alltså jag, eftersom jag inte kan. Alla, allt runt om var Xbox One X. Så jag kunde inte jämföra med en annan Xbox One. Nej. Så jag, när jag kom hem sen igen och drog på mitt Xbox One, då kände jag ja, samma grafik för att jag kan inte jämföra dem direkt vid varandra. Nej, nej men exakt, liksom, exakt. Absolut. Har du pengarna att lägga ut för den tvn jag spelar på? På en Xbox One? På 2007? Är det värt det? Har du pengarna? Absolut. Det är jättevackert Det flyter jättebra. Ja. Men när du kommer hem och sätter det vid din, det är inte så att du att jag åh, nu kommer jag aldrig kunna spela Xbox One igen. För jag kände liksom när jag, jag satt mig hemma såg jag ingen skillnad till slut. För att jag har, jag har dem inte direkt av varandra. Så för mig är det värt att skaffa det. Nej, inte direkt om du inte har pengarna bara liggandes. Nej, nej, men precis. Folk som motsportskjutar, eh, de hade någon sån här i demospelet, ja, de körde easy. Så bilen bromsade in av sig själv och sånt. What? Och okay. innan jag fattade jag, bara, innan jag fattade att, jag, att den styrde sig själv Nästan Så ja. jag bara, men det här är ju skittråkigt Jag är ju för bra för det här spelet <laughs> Och så ja. tog jag bort det Och helt plötsligt kändes det som att Porsche var en pansarvagn <laughs> Att jag bara gasade och, och så bara, nu ska jag svänga och Den styr inte ens Så jag bara Okej, okay, ja, men det här var ju kul. Från dag till natt, Antingen så svänger den helt perfekt av sig själv, eller så svänger den inte alls. Så jag bara, äh, nej, inget spel för mig helt enkelt. Det är säkert kul om man liksom får börja med en annan bil och lära sig grunderna. Jag fick ju bara direkt, här har du tre värstingbilar att välja mellan. Ja, det går rakt fram. Eh... <laughs> liksom. äh. Men eh, efter det då Då kom vi till ett spel som jag har sett Väldigt mycket fram emot För då kom vi till Playstation hör Hörnan De hade VR Precis som förra året Jag hade mm. alla spel förutom ett Så det gick jag inte ens in Va? Provade men, du inte? Det jag har ju alla spel <laughs> Ja det är sant eh, De hade Montrar Där hade de Crash Bandicoot De hade eh, Vänta nu, vänta nu hade I... ah, ja, okay. ah, de Crash i VR? Nej, på Montrador, utanför. ja, okej. Crash Bandicoot, de hade Uncharted The Lost Legacy. Båda de har jag, det behövde jag inte. De hade eh, Grand Turismo Sports, intresserade mig inte alls, spelspelet. Eh, de hade Detroit Become Human, som oh, är då oh, e 3 oh. med, du vet, den här eh, droj... Eh, Droiden som Står har tjejen, precis Ja, ah, på taket precis Och du är, oh. eller du är den andra droiden Som är polis och ska gå in och leta Exakt det som vi fick där Fick jag spela nu Okej okay. Tyvärr helt utan hörlurade Så jag hörde inte vad de sa För att det var så mycket ljud runt dem Nej Det var jättesynd Så jag fick bara Nej. jag fick läsa text Och det enda ah. jag hörde var som att det är small. Men jag tror det var från Andre ja. Greet tills jag fått att nu har han skjutit någon för tiden är det demot. Har du hörlurar som du hör att ju längre du går runt och kolla kollar efter ledtrådar så börjar ja. han skjuta mot poliserna. Så en ja. polis jag hörde två skott. Ena skottet märkte jag inte ens. Jag bara Aja. Sen andra jag bara. Vänta, det är i det här spelet. Så jag gick fram och så ser jag en som ligger i liksom, direkt utanför rummet. För då har han i och är skottskadad i armen så han har dragit dit i lite blod på golvet och så sitter där och så bara, han har precis blivit skjuten. Ja, jag fick ja. inte den liksom reaktionen som jag inte hörde det ordentligt. Nej, jag fick nej, inte ha diskussionen, men jag, det var intressant ändå, jag fick leta ledtrådar och då ökade den här lyckomöten. Så här många procent har du på att lyckas. Jag mm. hittade till 61% procent chans att lyckas. Okay. Och då kommer du ut, då gick jag ut och skulle ha diskussionen Ja. Bra diskussion. Hade varit jättebra om jag hade fått hörlurar. Eh, för nu fick jag ja. så här, jag fick bara text och så fick jag direkt. Så jag fick sitta och läsa och så fick bara, nu måste jag hitta på någonting att välja. Hade jag fått hört, ja. då hade jag haft mycket lättare om jag ska välja det. För då har jag tonläget och allting. Och det försvann. Ja, där. men precis. Ja, så första verkligen. gången så fick jag bara. men Jag väljer det här valet liksom. Då fick man. Mm. Anta valet, var. Liksom realistiskt, så här ligger det till liksom. så jag, eller så var hoppfull liksom, pratade med honom så att han får känsla för det, liksom, ja, men, allt kommer lösa sig det kommer vara bra eller så var det två andra här uppe som det, det såg ut som att de var låsta nästan men sen märkte jag att nej de var upplåsta, för det var de två valen jag hade hittat där bak att jag hade hittat ett foto och då kan jag liksom, ja men du känner, och så kunde jag nämna hennes namn För då har jag listat mm. ut Hennes namn är, om vi ser Emily Och han heter, mm. han heter Daniel, tror jag Han är Daniel Kom ihåg, Emily, och du har ju sånt nära liksom, Relation till varandra Men det fattade mm. inte jag, för att jag Var så inne i att läsa texten Och helt plötsligt var min liksom, lista långt ner Tidslut. Precis Så mm. jag var, ja, men var optimistisk bara Du kommer inte komma här från levande Fatt, det gick ni, min lyckomärstmetare ner. Vänta, så? Ja, men åt det hållet. Så min, från 61 procent ner till 54 Jag bara... Okej, okay, ja, nu måste jag. Så jag började. Och så la jag mig till. Men här är ju fan beviset jag har hittat. Ja, så jag kom ja. upp till 69 Och jag lyckades rädda tjejen. Ooh. Dog, han dog. Han blev elskjuten. Men jag lyckades rädda tjejen i <laughs> ja, ja. Så... Det kommer funka jättebra Och jag var glad att jag testade Och allt flö det flöt på bra Det var på en PlayStation 4 Pro Det var mycket framerate som PlayStation tyvärr har Att drar du för fort ja, men Då ser du att det är hackigt runt gubbarna alltså, Texturerna runt gubbarna hänger inte med Men så är det på typ alla PlayStation 4 spel Det, det fattar man Det är lite, lite screen ja, precis alltså. Och det var det här mm. även på PS4 Pro Men utöver det är ett jättesnyggt spel Funkade jättebra Den delen det är ju inte helt hundraklart än heller, antar jag Nej, jag fick ju spela 3D-demot och sånt där Och det ska väl komma ut nästa år mm, mm. Nej, det här är det spelet jag ser mest fram emot nu Det var allt jag ville Fan, det, det gör det ju bara ännu, mer, ännu bättre För det här är ju ett spel som jag mm. har sett fram emot Varenda gång det kommer kommit nytt Absolut. Alltså, det, det, det, det ser ju så jävla bra ut ja, Och de hade allting men... var lätt att styra Lätt att förklara Karaktären var jättesnygga Valen, när jag väl fattade Det var... Bra utför det Jag hoppas I allt Som jag bara vill Sony Tar ni det här Det nästa år Eller någonting Ta med Hörlurar Är det ett sånt här spel Crash Det kan man se utan så Det hade varit kul Med Hörlurar Här är det, Hela demot går ut på att du ska övertala. Alltså, Men vad fan! Måste man de ha hade ju jävla massa lurar när vi satt och tittade på VR förra året. Ja, där hade de hörlurar. På andra spel hade jo, de inte. Om, alltså, om de ändå har lurar dit, varför kan de inte ha lurar till de här mångerna? Precis, då, det var man? ju det. Alla, liksom, jag hade hörlurar till Dragon Ball Fighters. Där behöver inte ha det är ett fighting spel. Ta hål här, det här istället, ja, liksom såna där. så det var lite synd. Jättebra demo. Det här ser jag sjukt mycket fram emot. Det verkar funka precis som jag vill ha det. Jag trodde ingenting annat heller men precis vad jag vill ha. Mm. Mm. sen kommer vi till de övriga spelen. Jag spelar helt enkelt. Sonic Forces. Nya Sonic-spelet som är både i 3D och 2D. Okay. det är du börjar i 3D med Sonics rygg mot dig. Allt du gör är springer och hoppar. Svårare än det är det inte. Du, när du hoppar och du har fiender vid dig så kommer det som en grön eh, sikte på fienderna. Då behöver du bara klicka ja. en gång till på hoppknappen så attackerar du dem i mitt i hoppet. Och okay. så det är så du död på fienderna. Så det var jättejätte jätte, lätt. Så jag bara hoppade upp och så var det bara tokmasha bara hoppa så dödar du allting framför dig. Springa hoppa <laughs> över, springa och på sidan av de här vad heter det? De här med taggarna som är utsatta på banorna. Mm. Hoppa vidare, hoppa på plattform, sen mitt i banan så ändras det till 2 d mitt i allt. Och så blir det som klassisk Sonic. Sonic. 2D-V, du är exakt som gamla, hoppa fram och tillbaka. Det här var mycket lättare än Sonic Mania. Som vi har spelat okay. För Sonic Mania ja, som ja. gamla, det här är en Ny take Det här var det spel min systerson På sex år älskade mest För han tyckte, den här banan var väldigt lätt Han klarade det två gånger utan problem han ville spela det flera gånger för att han hade så kul med det Så ja, har man ja. ett barn Så är det här ett spel jag varmt kan rekommendera För det funkade jätte jättebra Bossarna kan vara lite svåra Va? Vilket var det så? Sonic Forces Sonic Forces. Mm. Bossarna har lite svåra för det är som, klassik, som vi har. första Den bossen boss man fick där det var Eggman. Du har två plattformar, och så ska du hoppa upp på plattformen. Aktare för ett sågblad som svingar fram och tillbaka. Och hoppa upp ja. på Eggman. Det fattade. Ja, vi hade några som stod framför oss som inte fattade att du måste hoppa upp. Utan de blev träffade de där. De hade inte tajmingen, och det kan vara lite svårt för ett barn på sex år. Men ja. platt, just det här plattformade, så det funkade jättebra och lätt. Och fienden har inte att, att du var tvungen att hoppa på dem, utan när siktet kom ja men klicka en gång till på hoppa och då attackerade han och så gick de sönder. Ja. Så han hade skit kul med det. Så det här var hans favoritspel under hela comic som jag varmt kan rekommendera. Mm -hmm. Jag testade Lego Marvel Super Heroes 2 mm. och jag är inte ett jättefan av Le Marvel eller Lego-spelen. Och det här Nej. var exakt som tidigare Legospel. Jag fick vara eh, Starlord eh, på skepp, deras skepp i Guardians of the Galaxy. Jag hade alla runt mm. om mig. Pusslerna är ju inte självklara. För en tjej bredvid mig hade jättesvårt. För hon hade aldrig spelat ett Legospel. Ja. Och han, då, det, kom, det stod jag instruktörer och förklarade, men testa så här. Och jag, hon satt med och kollade på mig för att jag gjorde det innan han sa det. Och så gjorde Herr ja. och bara mig för jag har fattat såna, jag har spelat sådana spel förut. Typ man fick en indikation att ja, du ska slänga en gravitationsgrej här. Så jag bara, men kastade den och den hamnade överallt förutom just där. Så, så jag bara, men det funkar inte exakt. Sen fick jag dit den och då bara, men den måste hamna exakt där för jag kunde sätta den överallt på, all, på flera ställen. Just där, det syntes inte tillräckligt bra. När jag väl fattade så var det hur lätt som helst. Och sen kom jag ner till nästa nivå och då, då fanns det ingenting. Jag bara, men jag kastar ut den där grejen överallt, fanns ingenting. Då var det, men då ska man slå sönder grejer Sen när bitarna börjar hoppa Då ska du hålla i en rund och bygga ihop det Det ja. fick jag ingen indikation för Det sa den aldrig Men vänta nu, det är, ju, det är väl typ det klassiska Precis. Lego, eller? Hon visste inte ja. det, för hon hade aldrig spelat ett Lego ah, ja, okay. Jag menar såg så? bitarna ja. hoppa Så jag, ba, ja, jag antar att jag ska hålla i en rund För de säger aldrig det där, i det vi var Nej. Så jag bara höll i en rund Nej. och då börjar han bygga Och då kom den där ny upp, du ska kasta en sån där Gravitationsgrej på den så hon ja. satt och kollade på mig och ja, avfattade för att jag handlade bara om oh, du ska testa lite Hon sprang runt och testade till slut Var ju hon så jävla läss och, och jag hittade det till slut där ja. Så jag var ja, ja, nej men, men det där brukar ju ändå Nu vet inte jag hur det var just där Det kan ju vara så att det är borttaget i ett, i ett demo ja. Såklart Men både Lego Hobbit och eh, Superheroes, alltså första mm. som jag spelar där förklarar de ju jävligt noga första gången man ska göra någonting. Jo, precis. Men eftersom... Sen mm. gäller det, ju dock, det gäller ju dock att läsa då. Ja, och försöka fatta. Inte bara kl klicka bort ja, skiten. Precis. För det var väl det som så, var med gravitation, gravitationsgrejen. Det var första gången, så det fick jag ju förklara för mig. Ja, Den här bygga ja. grejen, det fick jag inte. För det var ett demo som troligtvis har fått det tidigare i spelet. Exakt, det är det jag menar. Det, det kan ju vara demon... Det, det är i alla fall en upplevelse mm. jag har fått. Att ibland så är det ju så att man bara så här... Här. Kör. Ja, det ska inte förklaras någonting. Det ska bara... Här har du tio minuter. Spela bara. Mm. Det, du klarar det du klarar. Liksom. Inga förklaringar. Ingenting. Bara jobba på. liksom. Ja, Men sen det som hände där. Sen kom jag av skeppet och då mötte man en stor boss som kommer på vattnet. Och där var det inte ja. heller något speciella... liksom. De förklarar ingenting. Så då var Hon hade gått och då kom den andra snubben. Han fattade ingenting. Så. Så han satt och, och han satt också bara och kollade på mig. Så man bara skulle skjuta lite på... Monster. till slut satte han ner sin hand ja men då skulle man liksom hoppa upp på handen, byta karaktär för, att, för då ställde man sig på som en manik, och då öppnades aha. en annan, tom två ska man säga, ja men luckor öppnades, två aha. dörrar måste säga, fast den låg på armen, så jag bara ja men dig och så byter jag karaktär, han fattar inte det så han bara, ah man kan byta karaktärer jag fattade det på en gång så jag hoppade upp där, slog och så dödade bossen, han andade och han sprang runt det tills han ledsnade nästan Spännande. Uh, hur byter du karaktär? Triangel. På dosan byter du mellan karaktärer. Ja. ja. Så har du som du hade Iron Man och Hulk, klickar du triangel och hoppar du mellan den som är närmast. Har du flera, där var det alla så jag, jag var tvungen att styra mot den som jag var. Hade jag Rocket ja. Raccoon, Gamora, alla de här visar då var jag tvungen att typ rikta styrspaken mot den jag ville ha och sen klicka triangel för att byta till just den. ja. ja. Så jag kunde spela som allt och sånt. Det kommer funka, det känns exakt som äh, Lego. Har du sötta på Lego-spelen? Mm. Ja men, det här är ännu ett. De kör exakt ja. samma grejer liksom. det, det, det behövs alltså inte, inte egentligen. Nej, det är en fortsättning om man tyckte det var jättekul men annars kommer du inte hitta något nytt. Mm. Testade NBA 2K18 Pro Evolution Soccer 2018 eh. och NHL 18. Mm. Mm. Eh, ingenting har hänt där. Absolut ingenting. Nej. Eh, fråga ja. Fick eh, syster, ja. sonen prova Lego Han testade andra Lego som var Ninjago Och tyckte det var skittråkigt Det var det jag var nyfiken över Just för att I och för sig Lego kanske inte är lika stort idag Som det var när vi var små Men jag tänkte om, om, om han fick prova Han lockades till det Men testade ja. Ninjago på andra Det var skitdåligt För då var du tvungen att Det var så svårt för honom där. Det var att du var tvungen att hoppa Och slå samtidigt liksom för alla fiender där svävade i luften Och jag sa det, men hoppa och slå ja. och han hade väldigt svårt att fatta det Eftersom han kom direkt Hinner in i den inte delen, med att, precis. ja Hinner inte, Hinner inte med att trycka Och greja, ja, jag nej. förstår Och jag försökte få dem, men jag skulle testa morg För det, det visste jag exakt, för eftersom jag hade gjort det Liksom på fredag och vi var där på söndagen. Så ja. kunde jag förklara, men det var hela tiden en kö Så det pallade inte, så jag bara, nej men vi går och tar någonting Där det inte är i kö, helt enkelt ja, eh, ja. Så nej, det lockade inte jättemycket från honom nej, Och nej. sportspelen har du tagit upp ett sportspel förut exakt är exakt likadant Kanske lite snyggare Jag glöm inte i för fem öre Jag har inte spelat NHL sedan 13 Nej 14 14 tror jag Tog jag upp 18 Det har inte hänt ett skit mm. Det är Exakt samma jävla spel <skratt> eh, Okej okay. Sen kommer vi till ett till Väldigt intressant spel Som du och jag har pratat om ja. Biomutant Spelar jag Åh oh, Det är nästan glömt bort Att du har fått spela Din jävel Ja eh, känns lite som Devil May Cry om man har spelat det, för du har svärd, du kan direkt byta med andra knappar till pistoler och du mm. hoppar runt och slås funkar jättebra som en of... teckensläge God of War liknande att det mm. funkar jättebra i den delen spelet ser för jävligt ut spelet är jättebugget mm. Röst... röstljudet var bra och det är så att mm. spelet så det som jag testade då får du allting förklarat av dig som en berättarröst. Så att det blir som en saga nästan hela. Och det är lite det de har gått på det grafiska också Att det är som en saga. Det är så här. Ja, den här, du, måste, du borde prata med den här. Och jag bara, ja, men fine. Fick förklarat för mig. Det, men det, det var som en gubbe som sa att det, jag tar att det är han som pratar med mig. Men det, det var inte jättebra förklarat på det sättet. Fighting var jättebra. Men det såg för jävligt ut. Det var jättebugget. Sådana här små grejer och sånt. Direkt när man kom ut i öppna världen. Så var spelet slut. Det var ju så här. Jag fick testa att ja, men det finns som checkpoint, kan man säga. att. Jag antar att istället du kommer kunna hoppa tillbaka till eftersom det är en öppen värld. så Vill du snabbhoppa så kommer du komma till den här pointen. För ja, att ja. markera den så gör du du gör revir. Precis som djur gör. Du ställer och pinkar på stället. Det var det sista jag fick göra. Jag fick pinka på stället och sen var spelet slut. Okay. Vad Vänta, vänta. Vänta, vänta. Okay. Ja, så jag antar att Tänk, ja men, klassiskt så, i, I Skyrim Städerna du har varit till och sånt Där får du hoppa till Här måste ja. du markera vars du har varit Och det gör du genom att ställa och pinka på stället Ja, för inte? Var, ja, inte? Du är ju ett djur Jag är intresserad av spelet ja. Om det blir snyggare Spelet mm. kommer ut i denna nästa år Jag har inte höga förhoppningar för det här spelet det kommer ha en bra... Ja, så Som jag ser det just nu. Bra idé. Bra utförd combat. Bra, helt okej okay ljudmässigt och sånt. Grafiskt inte alls. Det var jättebugget. Det såg inte snyggt ut för fem öre. Uppdragen var inte speciellt intressanta. Som sagt, jag fick ju bara göra ett introdelen. Ja. Uh, nej. Det, jag, det, jag känner att det här kommer vara... Ett spel man kommer kul med En, två gånger du spelar Sen kommer du inte komma tillbaka Fan vad surt Det här var den stora besvikelsen För mig det här, För jag ja. hade sett så mycket fram emot det, det här Demot eftersom det ska komma ut nästa år mm -hmm. Antagligen Så visar ni inte ett demo Ska ni visa ett demo på ett spel som kommer ut nästa år Visa inte det här Det var inte bra nej, nej, så nej. Jag Fan var surt För, det, för det, det är ändå ett jag sett, det är ett jag har sett fram emot mm. liksom nej Det enda som var riktigt bra Det var kombatten För det kändes exakt som Devil May Cry Och det är jag van med att ha spelat förut Ingenting annat mm. tyvärr kändes som att ja, men det här, jag, jag är redo att det här kommer ut nästa år Det är jag egentligen mm. Förhoppningsvis skjuts det på Testade Nino i 2 mm. Jag har spelat lite av detta. Det är en helt annan kombat En mycket enklare kombat i det här jag okay. mötte bara en boss, jag tyckte inte det var speciellt kul Det var samma sak här, demot var inte rätt demo Låt mig komma ut i den öppna världen eller någonting Springa runt lite och göra ett enkelt uppdrag Att sätta mig direkt mot en boss var skittråkigt För han var väldigt <laughs> överkraftig och jag bara stod och kämpade, kämpade, kämpade Jag hade kul mot bossen, men jag överlevde inte bossen Och jag kände inte att jag ville hoppa in och möta bossen igen så ser snyggt ut, kombaten funkar bra Jag vill bara ha mer av det helt enkelt för att Eller hela spelet För att det är ett RPG Och det är RPG-delen man vill uppleva Bossarna, är, liksom, det, det är bara mm. något man överlever I sådana där spel Och sist då Dragon Ball Fighters Nytt Dragon Ball-spel Du har tre karaktärer. Tänk eh, Marvel, vs. Marvel vs Capcom Du har tre fighters När en dör så får du nästa Eller så byter du mellan dem Inget fighting-spel jag tycker om. Jag tycker om fighting-spel när man ja, 2D, du bara kör mot varandra. Här är det upp och ner. Ibland jag spelar här mot Neo också. Var han uppe i luften och flög så såg jag hans karaktär. Jag såg inte min karaktär för jag stod ner på marken och liknande. Så mm -hmm. nej, det, jag tyckte inte det var kul alls. För <laughs> sådana som tycker om fighting-spel i Dragon Ball, absolut. Det här var, jag tyckte inte det var kul alls. <laughs> Och det var egentligen det jag testade att spela. Eh, sen resten var ju så här... Vill ni lyssna på hur Comic-Con är? Lyssna på året förra, förra årets Comic-Con. För det var typ exakt likadant nu. Det, ja. För det är inget. Det är samma grejer som kommer och allt sånt där. Och det, det jag hoppas de fixar till nästa år är skyltningen. Och de ja. sätter ihop allt bättre. Ha alla spel här. Och även indie och allting. Ha allt på samma. Shoppingen på samma... Och liksom dela upp det med att här har vi manga, här har vi serietidningar, här har vi... För nu var liksom, ja, men allt var lite överallt och det vill inte jag ha. Jag vill ha det på samma ställe som att vill man är man bara intresserad av tv-spel då ska du inte behöva gå någon annanstans här. Jag förstår att de kanske vill ha det för säljarna, men det behövs inte. För det är som sagt, här var tv-spelen. Sen var det serietidningar, serietidningar och längst bort. Och sen retro-TV-spel när man kunde köpa. Varför har ni inte okay. de TV-spelen? Vi TV-spelen, så att här är TV-spelen, köp TV-spelen och gå vidare till nästa. Jag förstår. Men inte det, det, här, det här är en grej som jag ändå måste prata lite ja. grann med dig om. För att det här är någonting som jag anser var någonting nytt för Comic Con Stockholm. Okay. Du hörde av det, eller du skickade en bild till mig mm. på där det fanns. Retrospel kan vi ja. enkelt säga det Det har jag aldrig sett tidigare Jag har sett På de här ställen men det har typ varit en, två Här var det också bara en, två Men de var på två helt olika ställen också De var okay. inte i närheten av varandra För jag minns inte Att när vi har varit där någon gång Att vi har sett så mycket spel Som du skickade till mig ja, jag, jag, jag har sett dem men så sagt Okay. Det är lätt att missa eftersom allt hamnar i olika muller. Vet vi att här ah, så är, är tv-spelen. Då går man ju dit och det är ja. där de ska ha allt tillsammans Så jag hoppas till nästa år att de har allting mera uppdelat i sektioner. För som sagt, mm, jag, vill, jag behöver inte se alla manga kläder. För jag bryr mig inte om manga och tidningar och sånt. Nej, är... Utan här har vi tv-spelen, här har vi superhjältarna, här har vi manga, här har vi det, det, det, det. Det var klumpigt helt enkelt. Jag tyckte det var för klumpigt med allt. Hur... Allt var utställt Men ja, ja. kul med tv-spel Jag har allt annat har jag sett förut Så en dag räcker om man har varit där förut Tycker jag, som det är nu mm, mm. Och det var egentligen det jag hade På Comic-Con Stockholm Så jag tänkte, ditt ämne då Ja, ja det, är, det är ganska självförklarande Kan jag tycka egentligen eh, Just Våra, alltså Fem mest älskade Protagonister, eller alltså huvudpersoner, eller alltså mm. topp fem personer vi tycker om, alltså inom spel, TV-serier, filmer, alltså vad som helst. Mm. Absolut. Vil vilka har vi liksom mest. Inte gemensamt med, det är fel att säga. Men vilka är det liksom som vi vill titta igen på, eller som vi vill spela vidare med till exempel. Jag kommer fram till en väldigt bra grej när jag, Oj, sorry Nej och tänkte på den här. Ja. Hur oerhört mycket sidokaraktärerna gör. Jag satt och, jag satt och tänkte här och bara ja, ah, men den är bra. Vänta, det är en sidekick. Ja, ah, men den är bra. Ja. Nej, vänta. Det är en sidokaraktär. Ja, <här> ah, men den... Vad fan är det för huvudkaraktär jag bryr mig om? För eftersom huvudkaraktären är ju bara den som för storyn framåt. De andra ja. gör grejerna levande. Det är de som man bryr sig ja. mer om. Så det är så här, jag hade jättesvårt med den här listan. Just för att... Jag kan hålla med dig för, för jag, det har hänt exakt samma sak. Precis det du sa nu. Ja. Så jag bara, wow, den här personen är ju asball och så bara, vänta, vänta nu. Mm. Vänta nu. Han är ju nummer två ja. Han är ju inte huvudperson. Men jag kan ge ett exempel som The Last of Us tänkte jag på. Jag bara men The Last of Us jag älskar det spelet och eller är... man spelar ju fan som Joel och Joel är ju <laughs> skittråkig. Det är ju Ellie, jag vill ha fan och så bara, ja, men jag vill ha liksom, och så börjar jag bara hålla på sådär. Jag bara, men helt plötsligt fast det inget spel som jag, eller någonting som jag brydde mig om för huvudkaraktärerna är inte de som är riktigt intressanta, utan det är ju alltid Nej. runt om som är det som wow-grejerna liksom som får en att leva. Men jag har gjort en lista till slut ändå. Uh, få höra då. Börja med din första. Jag tänker, kör vi helt utan inbördesordning eller? Det är upp till dig, det är du som har ämnet. Eller har du jag har, har gjort, du satt en, jag har gjort den riktigt. Du har gjort en ordning. Då kör vi. Då börjar du med nummer fem då? Min nummer femma är Sherlock Holmes. Från serien Sherlock. Alltså spelad av Benedict Cumberbatch. Ah, bra. bra. Den är precis... Alltså, det är en jag funderade mm. på. Det är en jag funderade på, verkligen. Men det är så här... Jag har lite svårt med den här. För egentligen följer ju Martin Freemans karaktär... Ja, exakt. Det, ja, vad heter ja. Han? Watson. Dr. Watson. Ja, det är ja. han man följer egentligen. Men sen, så det, men de är ju egentligen, ah, ska man se det som en. Jag men jag säger honom som. Det är hans namn, man följer honom. Det är han som gör allting. Ja, Visst, det börjar med det. Ett, Vad heter det med Watson. Men sen är det ju oftast. Mm. Så jag, det var därför jag drogs till Sherlock att ja, men ja, han får vara med på den listan. Är han jätte Nej, han är spännande på det han gör. Men jag har ju sagt tidigare också, jag gillar ju liksom skurken, vad heter han? Jag blandar alltihop brorsan, han. Eh, Moriarty. Ja, Moriardi, precis. Han är ju den stora som är wow. Mm. Men det, han, han fick vara med i skurk förut, så, nej, Sherlock är min nummer femma. Ja, men den är bra, den är bra, för, jag, för, jag, för jag, han, är. Han gör det ju jäkligt bra, alltså den karaktären. Han gör det ju ruskigt bra och man, man fastnar ju mm. verkligen för honom på något vis. Så att, det, ja, nej, verkligen. Mm. Eh, min nummer fem blev faktiskt eh, Manny Calavera. Okej. Okay. Som är från eh, Grim Fandango som jag spelade mm. här för bara några veckor sedan. Eller någon månad sedan till och med. Eh, när jag satt där och funderade och funderade och funderade så tänkte jag så här, fan. Det där skelettet gjorde ändå någonting med mig. För att han finns fortfarande kvar i huvudet. Mm. I tanken liksom så här. Bara, man kommer att tänka på fraser han säger och liksom... Ja, han fastnade liksom bara. Och jag vet inte riktigt vad eller varför heller. För att det... Allt sånt här tycker jag är svårt. När man ska försöka sätta fingret på någonting man gillar mm. med bara en karaktär. Ja, för det är ju verkligen som du säger, det är ju en hel värld. I ett spel så är det ju en hel värld. I en film så är det ju liksom alla runt omkring som också bygger upp den här karaktären. Mm. Så det är jätte, svårt men, men just Manny, han, han... Nej, han är... Han fastnar alldeles för mycket för att inte vara med. Absolut. Jag har inte spelat det spelet, men jag har hört väldigt gott om det. Så I take a word for Alltså it. Har, du, har du verkligen ingenting annat att göra, då tycker jag att då är det ett spel som är värt att plocka mm. upp. Men förvänta dig att vara flintig sedan du är klar. För att <laughs> Jävlar vad avancerade pusslorna ja. är Det är, Peka och klicka Är its best Kan jag säga Det är Sjukt svårt Sjukt svårt ja, Jag är ju redan flint, Så jag får väl låta bli. <laughs> nu ser jag inte ni det För mina nya kläder Jag måste säga det också För er som inte kollar video Måste gå in och kolla på mina nya jokerkläder. Men den är ju så vacker Titta Titta Vad är det? Åh oh, yeah. oh, just det jag Glömde jag ta upp i vad jag nördat Jag försökte kolla på Suicide uh -huh. Squad Mitt i alltihop Ta upp det nu Filmen, ja. Eller? Ja. Nej, jag tog det upp förrigt, för eftersom vi pratade om huvudkaraktärer och sånt, och med en av mina favoritkaraktärer någonsin är ju Och jag ja, sa ju det ja. att Gerolitos uh, uh, Joker stödde inte mig så mycket. Att, den var ju helt okej okay, Jag tar tillbaka ja. det. Jag hatar Gerolitos Joker <laughs> Jag hade glömt hur jävla illa han är. Alltså, ha, du, okay, den är helt okay. värdelös. Vad har han? Jag såg den och jag, jag mådde illa. Jag vet inte varför jag inte kommer ihåg Jag måste ha tryckt det här ur minnet Hur jävla dålig han är Jag hatar Gerolido till Joker Och han ska få två filmer till Aldrig i livet Aldrig i livet Men han kanske blir bättre nej, Vem nej. vet N Nej Han har sin jävla tatuering på hans sida he, he. Men skärpt Dö Åh bli. Han är helt väl Jag älskar Joker som sagt Jag har kläder och allt möjligt på mig nu med honom Och han har förstört allt Gerolido bort Uh, min nummer fyra Ja, få höra. Är Clementine från uh, Telltale's The Walking Dead okay. Och hon uh, Är ju Hon börjar som en sidokaraktär Lee Everett är ju huvudkaraktären I första spelet och så tar du hand om Clementine I mm. andra Spelet så spelar du som Clementine mm. Och det är, där, det är där Fick hon, tack vare det så Fick hon vara med här för då är hon huvudkaraktären Och den ja, ses, ja. sången är jättebra För då, man, man, får, man har ju fått först fick du ta hand om henne, sen fick du spela som henne. Säsong tre nu var inte alls lika bra, för då var hon bara en sidokaraktär som kom ibland. Mm, mm. Jag ser så sjukt mycket fram emot fjärde nu, där man får spela som Clementine sista säsongen med Clementine när hon är vuxen. Mm, mm. Och hon är så bra. Börjar som en försvarslös liten tjej, hon blir en badass och alla val hon gör är svåra. Men... Hon gör det för att överlevnad och det är allt hon ser nu för tiden. Allt är överlevnad och det är därför jag säger nu när hon är vuxen och levt hela hårda livet från barn till vuxen ålder i den här döda världen. Hur kommer det att sluta mm. med henne? Det ska bli riktigt häftigt. Din fyra. Intressant. Alltså jag återkommer till det här. Jag förstår inte varför den här karaktären inte bara vinner allt hos mig jämnt eftersom att han är med överallt och jämt och ständigt. Och jag kan... Du kan inte glömma bort honom. Eh, det är ju mest skurken, ska man ju säga. Artemis Fowl. Oh. <laughs> det är bara... Det, det, nej, det... Han är, den här, han är ju verkligen den som vi har pratat om flera gånger nu. Mm. Han är ju... Han är ju en sån karaktär som jag vill ha. Han är ju, han är ju en kingpin. Oh. Alltså så. Han är bara... Han kliver in i ett rum och han... Omedelbart bara vet att han är smartaste Måste sägas Ungen i rummet mm. För att i, i bokserien är han Alltifrån, jag tror att det är 12 till 15 eller någonting sånt där mm, okay. Så att han är ung Som fan, men han vet fortfarande att Han är smartast, alltså han Det bara finns ingen jämlike Med honom, mm. alla är under honom Ingen är i närheten av att vara på samma nivå Och det, det, det är Den mentaliteten jag vill ha så att, jag vill inte ha den personen. Men jag vill ha den hos någon mm. som jag spelar eller som jag tittar på. Och det är så jag skulle vilja ha Kingpin eller ja. Wilson-fisk till exempel. Men, så att Därför har han varit min fjärde plats. Absolut. Eh, min nummer tre är Ash Williams. Alltså mm -hmm. Ash från Evil Dead och Ash vs. Evil Dead och alla de där filmerna. Okej, okay, eh, okej. Okay. Spelad av Bruce Campbell. Han mm. är helt större i huvudet. Han är så jäkla rolig. Men det är så här, från att vara en skräckfilm som sen blev lite komedi, som sen blev typ parodi av sig själv som nu Ash, Ash vs Evil Dead kan jag rekommendera. För det är en parodi på en parodi på en parodi känns det som. Alltså den är så överdrivet men så förbannat rolig. Tack vare Bruce Campbell som Ash. Han gör allt. Mm -hmm. Och har man inte sett... Eh, Oh, vad heter den? Evil Dead 3. Du, du, du, du. Måste jag söka bara för det? Evil Dead 3. Den heter ju så mycket som. Army of Darkness. Ja, kolla in ja. den för det är. Nej, eh, det är en klass för sig själv. Den finns på Netflix, så kolla in den. Eh, ni kan tacka mig sen, kanske. <laughs> Din nummer tre. Ja. Okej. Okay. Uh... Min nummer tre äh, Blir äh, <laughs> äh, Det här är Det här är nog en av de mest de, Alltså det här är nog en av de filmerna Och en av de karaktärerna som jag faktiskt på riktigt Älskar mest Av alla okay. <laughs> äh, Ace Ventura oh. Från äh, Pet Detective Med Jim Carrey såklart nice. Alltså jag vet inte hur många gånger jag sett den här Det här är nog på riktigt Första filmen Är nog faktiskt Den filmen jag har sett Flest gånger i mitt liv Alltså på repeat mm. Börja För att det är en, full, det är en film som är så att När jag har kollat klart på den Då kan jag bara trycka på play direkt igen Och bara så här Nej En vända till ska vi se en, en gång till Nej alltså det är min humor. Mm. Det, jag, jag kan inte säga mer än så. Det är min humor. alla de filmerna är min humor. Alltså jag kan säga att jag har ungefär samma som dig, fast andra filmen. Alltså den, det, den ja. är helt... Det var för, det, jag såg den före första. Det är därför, Ja, men så kan det, ja, ja, så ja, det, så, och den Man slutade inte titta. Ace Ventura, nej ex, går. Nej, exakt. Ja, ja det, det, det är så fantastiskt bra. Det, det och. Jag vet inte, man, man, det finns ju så många bra stunder i, filmer, i filmerna mm. i, i, I båda filmerna Som bara är så här liksom När du har sett dem, du kommer aldrig att glömma Nej, dem absolut. Aldrig att glömma dem det, det, det, det är bara så genialiskt Det är nästan så att, så att, så att man vill Man vill ju nästan ha en trea Men man vet ju, dumdummare två blev så där Och liksom, han, ja. han är lite gammal men Och sen blev han ju så jävla svår sen när han började hålla på med sina de, Jag vet inte, om du har sett nyare intervjuer med honom Nej inte, nej, inte så jätte Nej, han, han har tappat humorn totalt kan jag säga. Han har blivit ah. väldigt seriös och väldigt hippig tyvärr. Ah, Men, ah. Det är jätte, jätte synd för att han har ju gjort så jävla mycket bra, kul film ja. skulle jag säga. Han är äh, gamla liksom tiden, är, äh, speciellt mm. x och klassiska dumdummar och just den tiden är ju guld Liar Liar. Precis. Truman Show Alltså det finns Hur ja, mycket bra som allt helst Det där var ju liksom Bara guld som man släppte Ja Verkligen Den här hamnade strax Utanför min lista Men absolut en vanlig mm. på Att vilja tävla med Min två Är Nathan Morgan Jaha. A.K.A. Nathan Drake Från Assassin's Creed. Ja, men åh Det är... Fån Ja Älskar Karaktär Humor Liksom ja. bara Uppkäftigheten Men det är också så här. Nathan med karaktären runt om honom Det är ju det som gör allt Men jag älskar serien Och nu när jag spelade tvåan Så mm. saknade man Nathan oerhört Men jag är ändå glad att mm. den har tagit Ett tvåan Uppföljande som man säger då. Ah, ah. Äh, Med Chloe och, äh, Lost Legacy äh, mm. Man saknar Nathan Drake att Han, han var speciell men jag är också glad att jag har tagit slut, att han fick ett värd, värdigt slut, för det tyckte jag verkligen fyra var att det var ett slut. Jag, jag har ju börjat spela Uncharted 4. Mm. Jag har, jag ska spela klart det först innan jag kommer med några tankar. Men jag är inte ens halvvägs in. Mm. Men jag har en hel del grejer på det här ämnet skulle jag vilja säga. Så det ska bli väldigt spännande att få prata mer om det här sen. Kul, mm, cool, kul. Cool. Och så det är min tvåan Nathan Morgan, mm. Mm. aka Nathan Drake. Mm. Mm. Jag förstod att inte du skulle ha fattat det namnet som inte du har spelat fyran helt igenom. Nej, nej. Eh, min eh, tvåa mm. är eh, faktiskt eh, Aloy från eh, Horizon Zero Dawn. Ah, ja. Coolt. För att... Äh, hon är ju bara badass. Mm. Alltså det, det är ändå en... Det är en stark, häftig karaktär tycker jag. Precis som, som Nathan till exempel. Mm. Alltså det är, det, är en, det är en bra karaktär i sig. För att hon, hon står på egna ben utan problem. Däremot så hela världen runt omkring gör den ju, pff, lyfter ju upp henne jättemycket mera. Och gör henne till en ännu bättre karaktär. Men jag gillar ju hela den... Hela, den, hela det universumet tycker jag de gjorde så jäkla bra. och det, Där passar hon väldigt bra in. Mm. Därför blir hon väldigt bra huvudperson i det spelet. absolut. Uh, jag hade också med henne, hon är i tanken, och ville ha med mm. henne. Jag känner bara att jag har fått för lite av henne. Kommer det, ah, okay. kommer det Horizon Zero, eh, Horizon One-dagen? Alltså en uppföljare helt enkelt. <laughs> Då tror jag absolut, och de gör det lika bra Då kommer hon komma in på min lista också För då har jag fått ja. två spel med henne. Nu var det bara ett spel, och jag gillar henne jättemycket mm, mm, mm. Men jag känner, de här andra har jag fått så mycket mer utav Att jag lärt känna mm. dem ännu mer Det är därför de har fått Ja, absolut Så min etta är en som jag har följt i så många säsonger Som har varit så mycket för mig Och det är Jackson Nathaniel Teller Jax Teller i Santa Monica det hade jag fan kunnat räkna ut innan Ja, det var skitbra Samma sak där, älskar karaktären Jag har liksom avgudat karaktären Jag har karaktären jag Ibland sitter jag och hurrar För hur han är Ibland avskyar honom hur han beter sig Han fick också ett riktigt Schysst slut och allting och Som sagt Sista säsongerna gick väldigt fort Men hur de avslutade med Jacks Tellers liksom, berättelse gillar jag jättemycket det, det var så liksom väckte så mycket känslor hos mig så jag bara, wow, precis hur jag ville att det skulle avsluta så jag kläftet. Mm -hmm. så liksom hela den resan så är Jacks Teller jag kan inte se att ingen i den serien eller någon annan serie skulle kunna skulle jag kunna följa så intensivt som man följer Jacks Teller din nummer ett Uh, min nummer ett är redan uh, upptagen uh, under den här, de här två listorna om man säger. Mm. Det är faktiskt uh, Nathan Morgan Drake. Då, då? Mm. Nathan Drake. Uh, mm. Nathan Drake. Uncharted-serien. Alltså, uh, det finns ju ingen som jag, jag. Jag tror faktiskt inte det finns någon huvudperson så som jag har spenderat eller lagt ner så mycket tid på över så många spel. Mm. För, för, för min del, faktiskt. Nej. Det, det, det, jag har inte spelat någon annan serie tror jag som är fyra spel långt. Där alla spelarna är en ganska saftig bit att komma igenom. Mm. Och då har jag dessutom spelat fem spel då med honom. Ja, blir det det. Mm. Ja. Eh, eftersom att jag har kört vita spelet också. Eh, Golden Abyss. Nej, mm. eh, alltså han är ju bara så komplett på något vis. Karaktären mm. i sig. Och speciellt det, det. Och det är nog mycket som du. som du tog upp här alldeles nyss. med just Aloy till exempel. Du har ju fått så mycket. Mm. Du har ju fått lära känna honom verkligen. Ja. det, det, det, ja, det blir, ja Du får så mycket tid. Du spenderar ju så mycket tid med personen. Mm. Och det, då. Det, det blir ju verkligen. Ja. Nej, man. man man gillar honom ja, bara så pass mycket. Och det är ju det som är så fint nu med fyran till exempel. När man får hoppa tillbaka till hans barndom och allting. Ja. Att man får så ja. mycket mer av honom. Det är därför jag älskar just det sista spelet, fyran. För du, man har lärt känna Nathan hur han är. Nu får du lära känna mm. bakgrunden och allting. Och man, de som gick ut rakt innan och sa det. Det här är sista spelet med Nathan Drake. Och ja. Komplett, komplett måste jag säga. Ja, nej men... Kanon, verkligen asbra Och, och jag, jag har bara spelat några timmar in mm. Men redan nu så känner jag så här att De har gjort det så bra För att jag har redan fått reda på så mycket grejer Som jag inte hade en jävla mm. susning om Och då har jag ändå spenderat liksom en Säkert en 50 timmar plus Med den här karaktären Redan som det är mm. Och ändå kan de fortfarande bara så här Tadaa, kolla in det här Och det känns inte som att det är påhittat för ett sista spelskull, liksom. Utan det är bara så här. Okej, okay, crap. Det här finns också att berätta. Precis. Och det är sådana så. här grejer som. Vad heter det? Men varför vill jag ha. Som De, de tar in SAM. Va, varför ja. har man talat om SAM förut? Det spelar ingen roll. Ja. För det lilla de gör i den här. får du, jag bry om SAM, till exempel. Exakt, exakt. Nej, så det är. Det, det, det tog ju typ. 15 minuter att köpa skulle jag säga ja, <laughs> För min del, det, ja. det tog inte lång stund Plus att jag tycker att det är en, ändå en Okej okay lösning mm. på det skulle jag vilja säga det, Vi, vi behöver, gå in, behöver inte gå in djupare än så, men jag tycker att det är en okej okay lösning ja, på precis. det Ja well, precis Nej men det är spännande, hade du någon så här bubblare du hade med på din då? jag hade bra många, I eller några stycken Alltså, jag, har, jag, har, jag har många men ingen som jag skrev upp så där faktiskt ändå Nej. som jag liksom lät vara precis utanför utom Utan det här är de som jag det tog lång tid att sitta och radera för jag la alla på en lång hög. Jag hade säkert tio mm. stycken och sen fick man bara en efter en delete ja, delete delete jag ska ner till fem jag ska ner till fem Nej, jag gjorde Men hade du några kvar som du ville nämna alltså jag, jag gjorde också en lista förutom de du nämnde så hade jag till exempel John Rambo från Rambo, tycker jag är en ja, riktigt skön karaktär ja. Kratos från God of War Många tycker att han är med grinig gubbe Men jag, jag gillar honom ändå ja, äh, ja. Princess Diana av Temesikra Wonder Woman G Gal ah, Gadot okay. Du måste vara, sitt, du ska vara så jävla formell äh, Chris Redfield från Resident Evil äh, Peter Quill Slash Star-Lord oh, Från första nej! Första Guardians of the Galaxy-filmen Han tappade ju nej. andra, men första <laughs> Var ju väldigt... <laughs> Och så har jag tagit med Ellen Ripley från Alien-filmerna som tycker också en väldigt stark. Och du hade glömt Peter Quill. Ja! Vad? Varje gång vi gör lister, jag hatar att göra lister. För att man glömmer... Alltså, på något vis, så fort du sätter dig för att skriva ihop en lista då bara så här, 90% av hjärnan slutar fungera. Ja. Nej, det, är så det är bara så här, du får de här 10% att försöka hacka dig framåt på något vis. Gävla vad irriterad det blir när man glömmer bort folk. Quill är ju faktiskt en frukt Och precis som du säger, första, första mm. filmen är ju helt magisk. Så att, ja... Mm. Eh, men vi hade ju fått Kristoffer Hårstad, du faktiskt skrivit in här. Ja! Och eh, han skriver så här sin topp femma. På femte plats Johnny Depp i Sleepy Hollow. Fyra, Jim Carrey, behöver väl ingen förklara men Liar Liar uh, Me, Myself and I. Mm. Mel Gibson, då lite vapen Riddare Spjukhuvud David Eddingböckerna <gård> <gård> uh -huh. Benedikt Cumberbatch Sherlock Holmes Så bra lista mm. uh, Och det var väl ämnet Eller ämnena Ja oh, oh. uh, Nästa vecka ämne då, vad ska du ta upp då? Uh, fanns jag sa ju det Nu Vann? Ska jag ta upp dem? <gård> uh, nej då, lugnt Två sekunder, två sekunder, nu så, nu är jag med. Jo, eh, Där. Film och spelserie som har gått för långt eller spårat ur? Mm. Eh, där kommer vi definitivt kunna bråka. <laughs> ja. Vi har båda, en som vi har i hjärnan som vi vill spotta i lite extra på. Så jag får kanske, man får nästan... Jag vet, Playstation står har den att hyra för 49 kronor. Så man får, jag kanske gör det i helgen då. Oh, är det så? Det är så att vi verkligen kan bråka om hela skiten Och jag ska ta upp Spel och filmer som fick oss att ge upp som, Nej, Du slutar helt enkelt Och varför slutade? Varför var det så bajsigt? Som till exempel nu när jag Försökte se om Suicide Squad Tack vare Jared Lidos Joker ja. Vi har fått en lyssnarfråga Det är kul Och jag måste först säga, ja. det från Herman Mattson. Och han är en hjälte han har skrivit in till oss och gett oss jättemycket ämnen och det uppskattar mm. vi jättemycket när ni skriver in och hjälper oss. Men också att han, har, han är på avsnitt vad han, 68 eller något sånt där? Och han lystade ungefär ja. två till tre avsnitt per dag för att komma i kapp. <laughs> det, alltså, det är fan strångt jobbat. Ja. Det är riktigt alltså, bra gjort. Jag fattar inte hur. Och det var så underbart jag tyckte det var så gulligt av honom. Han skrev in att han jättegärna er vi vill ha med lyssnare och sånt och andra att vara med och prata. Så har jag han, haft, han vi, har tänkt att svara med någon gång och vi hoppas han vill i det. Men han är lite nervös för han tycker inte om att prata om framför folk. Och jag tycker det är så gulligt för att han ens tror att vi har lyssnat. Det är det som är så fint. Äh, nej, det är kul. <laughs> och så tack så jättemycket. Och som sagt, vi har ju en liten fråga här nu. Och det är förslag. Du är en vetenskapsman i ett topphemligt laboratorium. Har i uppdrag att få fram ett supersodalt serum, serum likt Captain America. Till det förfogande har en DNA-databas över alla Marvel-dc-superhjältar-skurkar. data får tre egenskaper. Till exempel elastiska armar, högre intelligens och extremt luktsinne. Vilka tre egenskaper väljer du? Som twist kan man få en negativ sida så som Bruce Banner blir en grön bjäse som inte kan kontrollera sig själv så jag tänkte vi tar fram tre positiva grejer i var som vi skulle vilja ge till våra superhjälte och den andra personen kommer på en motsatt dumhet okej ska jag ska du börja, ska jag börja, ska vi börja den ska börja Nej, men börja du om du känner dig manad, så där, Absolut. En grej jag skulle vilja ha mm. är... Det tar jag från superskurksidan. Jag, jag vill göra en superskurk. En soldat som är en superskurk. Okej. Okay. Jag vill... Jag tänker joken, mm. Helt utan sympati. Jag vill mm. inte ha några känslor. Alltså... Känslan för andra människor. Jag vill vara helt iskall. Jag bryr mig inte om jag liksom springer ett sjukhus. Barnsjukhus, liksom. Vad som helst. När man mm. går för långt. I den sympatian ska vara helt borta i mitt superslott. Mm. Det är ett. Två. Vill jag nog ha. Och jag hatar ju när det är superkrafter och sånt. Men. <laughs> Jag skulle nog vilja ha intelligensen då Att jag mm. är helt störd Men jag har intelligensen Att alltså fixa allting mm. För om man tänker eh, Som du brukar säga Wilson Fisk han, har, mm. han är ju så pass smart Att han listar ut att, som Batman Han ligger hela tiden steget före jag, Det här är det det här, ah, här, det här kommer skita sig Men jag är den enda som vet det Och jag kommer komma undan Tack vare det och liknande som, mm -hmm. äh, återigen, joken fast i Dark Knight. När Heath Ledger skjuter, alla dödar varandra och sen är han sista, knäpper, och så kan han iväg själv med pengarna. Liksom. Ja, ja. Den delen. Äh, det är alltså... Ingen sympati, supersmart. Sista... Sista måste nog vara... helande skulle jag nog. Jag skulle vilja ha Volvris helande krafter. Just för att okay. även om det skitser att jag blir skjuten på någonting som jag inte kan räkna med fram till, så kan jag ändå hela så komma i väg med det. Där har vi. Om som är en supersoldat är alltså en råskurk, blandning av Joken och Volvrib. <laughs> Okej, okay, då lär vi hitta någonting negativt med det här med mm. bara. Vad kan du säga som... Vad sa vi nu? Intelligent... Intelligent, utan sympati, med helande krafter Ingen sympati och helande krafter uh, uh, uh, uh, uh. Då känner jag nästan... Uh, det, funkar, alltså det funkar ju inte riktigt med Wolverines krafter där riktigt, egentligen men jag känner ju nästan att du skulle sakna typ Ett ben från knät och neråt Okej okay. För att få liksom så här För att mm. få för jag, Ja men jag kan köpa jag vet inte en så Jag vet inte annars vad en sån människa ska ha som negativt så För du har ingen sympati överhuvudtaget Då mm. spelar det egentligen ingen roll vad du har för Och inte lika det, Jag kan se det, tänk dig ah, Ja nej, nej, nej, nej, nu har jag det Nu har jag det, nu har jag det du får ju... Eh, du, du är ju blind. blind. Du får ju där Daredevil. Okej. Okay. Mm. Du, du, du, fast du har inte hans kraft och du är blind bara. Du, du är blind. Okej. Okay. Mm. Eh, men det kan jag köpa. Sinnena är för det höjda. Är, det, det kan nog fan bli... Ja, där kan du bli någonting tror jag. Där blir jag det tänkte, Utan lim där, då tänkte jag... Vad heter han? House. Dr. House. Ja. Ja. Tänk honom fast helt jävla psycho. Ja, i och Sant, sant. Äh, men... Det är också för Var... Vad tar du då? Alltså, det här är ju sjukt svårt. Verkligen jätte svårt. Eh, däremot, jag tänker ju Wolverine jag med, men jag tänker inte så mycket. Inte så mycket helande krafter, Utom eh, Oförstörbart skelett istället. Jag tänker adamantium äh, beklätt skelett faktiskt. Okej, okay. så du tar skelettet får du inspjutat, eller ja, inopererat ja. eller vad de Adoms, gör. Jag fyller på hans skelett med medlet Ja. Ja. ja. ja. Eh, det, gör jag. det gör jag, det gör jag. Ja, eh. sen vill jag nog ha Alltså sen måste man ju ha det Man måste ju Fast jag vill inte ha <laughs> Jag vill inte ha så Jag vill ha Deadpools healing, healing power Vill mm, jag ju ha Så att du överlever operationen också Tack vare att Exakt Så att få... jag, överlever, så att jag överlever operationen Helt riktigt Helt riktigt <laughs> ja. eh, Sen vill jag nog ha Nej men det, det vore ju fan skitballt I och för sig Sen vill jag ju ha Vet du det vad heter han? Heter han Mr. Fantastic eller? Nej, jo. Mm. Gummimannen. Okay. Är det han? Ja, Nej, det kanske inte är han. Ja. Jo, det är han. Ja. Så jag vill kunna göra mig jättelång och stretchy. Mm. Också. De tre vill jag ha. Absolut. Jag ser problemet där på en gång så att jag behöver nästan inte ge problemet i dig. För skelettet Jaha. är jag demantemun. Alltså, det kommer ju, du kommer ja. ju vara, så när du är nu vanlig så kommer du ha metallen mm. i dig. När du drar väg dina led andra leder, så kommer ju skelettet vara kvar, så du kommer ju bara vara fladdrande. <laughs> <laughs> liksom, tänk att du tar en långärmad och så drar du in armarna, så sitter jag Det är liksom så du kommer gå runt. Du kommer gå runt jag... med armar och allting, men du kom ju, skelettet kommer ju fortfarande vara lika kort. <laughs> jag kommer... I will make it work. <laughs> Helt klart. Jag, jag kommer att lösa det. Det ska gå. Bro, du kan börja med dina armar mm. som lasso. <skratt> <skratt> du är den här... <skratt> vad heter det? Fladdesnubben i... Vad är det? det är så, nej, Family guys som står där. Dansar uppe. Det är car salesman. Oh ja jag vet exakt vilken du är Jag försöker komma på exakt vad han säger Men jag kommer inte ihåg det just nu för det är bara... jag tyckte, du lyckades ganska bra att sätta Ditt egen negativa där <laughs> Ja, men det var bra Ja, men det var kanon Nej, ja, men det är snyggt Så tack Herman för den, det var ju underbart <laughs> äh, och... är, är det så att ni kommer på någonting Någon annan, alltså Eller någon där ute som Räkna, skicka skicka tre, tre stycken Vad ni skulle vilja ha till oss Så kan vi komma på det negativa ja, så, vi göra. <laughs> Åter, så får vi se om vi kan hitta på något roligt nästa Precis. gång Och det var dagens ämne Hade du någonting på ja. retrodelen Du vill ta upp eh, Ja eh, Jag har inte hunnit spela klart mm. det Men däremot så känner jag att jag har nog kommit tillräckligt långt För att åtminstone nämna okay. det jag, jag började ju spela Duke Nukem här <laughs> ja, I veckan eh, På <laughs> Game Boy Color Uh, ska se om jag kan få upp ett Sådär mm -hmm. Det där <laughs> uh, Och det är alltså Det är ett jätteklassiskt Gameboy-spel Det är uh, plattform så alltså, scrollande hoppa, studsa Skjuta, panga Aliens uh, Däremot så Jag tyckte det var lite kul, för det börjar jävligt snyggt Du det bör, det börjar med att du blir Du du är Mr. Nukem Eller vad, hur de nu benämner uh -huh. honom Uh, vet du om det finns spel före det här? Uh, bara så här, nej, bara och nej, spontant väl. Vet du om det kommer från no, fin, Finns något på Nessen eller någonting sånt där? Uh, nej, jag kommer inte ihåg när första kom ut Det är väl uh, PC Nej, eller inte det? Ja, det kan det nog vara Jag var jättedålig för att kolla upp det Jag vet bara. De börjar i alla fall med att du Du uh, kommer till en uh, ett tv-studio kan mm. vi säga. Där en... Eh, den som ska intervjua dig säger så här Åh men det var kul att du kommer hit Mr. Nukem eh, Nu när du har blivit superhjälte typ okay. Och räddat världen. Eh, så nu ska vi prata om det här liksom Så du kan förklara på varför du... Vad det var du gjorde för att rädda världen typ. Och när hon säger det Eller när hen säger det Då, då kommer en beam så du blir beamad uppifrån den här studion. Okay. Och så plötsligt sitter du i en i stort sett likadant rum med en stor tv-skärm framför dig med ett skitfult ansikte på okay. som fortsätter att fråga Eller så bara åh, oh, finally we meet liksom Mr. Newcomb. Ja. Och han bara säger vänta nu du är inte en som frågade mig alldeles nyss eller pratade med mig alldeles nyss? Är det här verkligen en, en tv-intervju? Ja. Och då, då säger den här vad man nu antar är en alien ah. att <laughs> nej Mr Newcomb det här är det här är vad nu vad han nu presenterar sig som och vi, vi, vill, vi vill ha dig till, våran, till våra soldater. Okay. Och han säger åh nej aldrig någonsin. Äh, men då så då tar vi din hjärna bara. <laughs> och så <laughs> sen slocknar han. Och vaknar upp i en cell En fängelsecell mm. där, där han själv förklarar för dig som spelare Att aha, de glömde att ta min exploderande hand, Så sliter han ut den ur munnen Och så kastar den på den andra sidan skärmen Du, du hör och ser ett boom Och så, sen ska du rymma därifrån ja, Från den här planeten eller från det här rymdskeppet mm. ska jag säga. Och du spelar igenom ett par baner, Kan det vara sex eller sju banor tror jag. Eh. Så tar du ut ur skeppet. Kommer ut på en planet. Där han så här bara. Åh äntligen jorden. Jag måste eh, få tag på typ presidenten. För att förklara vad det som har hänt. Så vi kan stoppa dem. Okay. Och så ser du typ en fågel flyga förbi ett träd. Och hela träkronan bara. Öppnar sig. Hoppar upp. <laughs> Och, och, och äter upp fågen. Och, och, och, och han bara säger Oj då, det här kanske inte var jorden i alla fall Och så får du fortsätta spela Jag har tagit mig kanske en eller två banor därifrån Så det har inte hänt så mycket mer än så länge Men, det, men jag ska försöka spela färdigt det det är, det är jätteroligt Gå in och googla på det så får ni se hur det ser ut För det är ganska snyggt ändå för att vara till Till kollar tycker jag Åtminstone eh, Sen har du även en funktion som jag Äntligen säger jag bara eh, Det går att spara ah. Det finns en sparfunktion På det spel på det här spelet Alla tidigare jag spelat eh, Pla Planet of the Apes eh, Buffy Alltså alla de har varit så här. När du har klarat en bana Då får du en kod mm. Som du får skriva upp Och så vill du fortsätta därifrån där du var Då, då får du skriva in koden igen Eller stäng av, spara eller stäng av Startar upp det Får du skriva in koden För att hamna på banan två Eller på banan 3, Eller på banan 4, mm. Till exempel Här kan du faktiskt fysiskt spara I stort sett när du vill Ja. ja. det är ju smidigt Och det är jävligt bra Tycker jag Nice Och det är det du hade gjort där Ja Jag skaffade tyvärr ingenting på mässan Utan Nej och skaffade två Playstation 2-spel Men jag hade alla redan Så det var bara Ja Ja, ja, ja. Uh, det var dagens avsnitt uh, Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitoners.blog.se Ni når oss lättast via facebook facebook.com slash Och uh, följ oss på Twitch, Youtube och överallt Vi finns ju som sagt nu för tiden överallt Kolla in våra videos, det är nice uh, Tack så mycket för här avsnitt Så hörs vi nästa vecka igen Ha det gött, då. Tlingeling